of Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost sandwich. <laughs> right. That's my day. is incredible. <fart noise> Velkommen til episode 26 av Supertech. Eh, uh, jeg heter fortsatt Wee. Jeg heter nå Joachim. Oh, you got Ja. Eh, så gøy. Eh daton er jo 18. mai, så det betyr vel at vi hadde en flott nasjonaldag i går. Eh hvordan var det for dokker? Merke dokker den trehest? Jaha. Nei, jeg hadde det. Jeg, vi har jo hatt den familietradisjonen hos oss nå at vi besøker boven og alle samles der på det familien vår, og familien til Kåne hans, sammen med Solsbroen, og så har vi en, en god mat samling. Det var kjekt det. Det ble litt grølling i år, men så ble det litt dårlig å være etter så ble det litt begrenset med grølling. Men det var god mat også. Det var kjekt. Hvordan må det koste? Bra. Nei, uh, roligt enn så lenge. <laughs> mm. Jeg såg du hadde bilder av... Uh, en knallpistoler, Jokka Ja, ja, jeg gikk jo på gamle butikken Ekstra leker og forhandlet knall På Forus? Ja Vi ja. tror da jeg er de samme som jobbet der før Vi jobbet der ennå <laughs> Skikkelig uh, veteran, altså Ja, og da, da kjøpte jeg knallpistol da Så guttungen var stor fornøyde med det mm. Så vi har uh, smelt knallpistol uh, Vi har dek, De som ikke virker i pistolen Med et kronestykke Vi kan det de, altså smelter de Åja, ah, ja, ja, sånn, ja. Og så har vi brettet knall, og så har lagt eh, knallbomber. Ja, jeg husker det var mindre. Det var dritkult. Eh, det gjelder å lage den største bomben av de alle. Ja. Og da pakker du sammen ganske godt, altså. <laughs> ja, jeg husker de der nede, ja. Det var faktisk papirstrimler med knall i seg. Uff. Jeg, jeg, jeg, jeg har ikke tenkt på det, der greiene der siden eh, du nevnte det <laughs> det, var, det var dridelig, ja. Det var faktisk yeah. gøy, ja. Jeg hadde Øyvind også på besøkt, så jeg lagde en standard Ron-bombe, og han lagde en sånn fyrstikk-bombe. Fyrstikk-bombe? Hvordan stemmer Du tynner det rundt fyrstykken og teiper rundt, og da kan mm. du på en måte tenne den og kaste den på en gang. Åh, <laughs> det blir som en granat! Ja, men som vanlig så slukka han jo så må du bort og på han på ny da. Det var veldig kort lønta. <laughs> ja. Eh, jag tänker kring det det var det var akkurat som gamle dagar. Det första ja. gången jag fick sätta mig i känslor på mm -hmm. De Mhm. jo at säger ju att eh luktsansen är väldigt tätt knuten till minnena dina. Okej. Okay. Ja, men det tror jag alltså. Ja. Det tror jag. Ja, ja, så det, det säger det, ja. Eh, det starkaste du brygger många sinnen och luktsansen är och smakssansen tror jag är det starkaste. Mhm. Du husker ju för exempel uh, du husker... Hvis det er noe spesielt mat som du spiser, så blir det spesielt kveld med, altså, med en gang du lukter sånt, så... <laughs> så skjønner jeg hva jeg mener. Så hvis du lukter noe sånt, så kommer det... Det er en spesiell grund, til at du misliker den der uh, lukten der noe, da. Ja, ja. Det er en kombinasjon i hvert fall, smak, tror jeg det. Ja, nei, jeg, jeg kjøper den. Mm. Uh, ja, som jeg har alle hatt en flott uten meg, det gjorde det. Det gjorde uh, og så hadde jeg besøk Ja, det er særlig gøy, har gjort det Jeg, jeg uh, og i går uh, Vi hadde um, det de kaller champagnefrokost yeah. uh, på første gang uh, Så tar jo folk og drikker ganske tidlig yeah. uh, Champagne <laughs> Så det var jo litt nytt for meg å begynne å drikke i sånn 11-tider uh, <laughs> uh, Champagne da, classy drunk, altså uh, sånn Stilig å uh, være litt påvirket på en um, stilig måte, ikke sånn sørpefull uh, russe feiring-måte. Ja. Så vi hadde, vi hadde besøk, vi hadde god mat, uh, veldig koselikt, veldig kjekt. Og så så vi på tog etterpå i Bodø-senteret. Mm. Ah. Mm. Så... Uh, jeg har alltid ja, hatt fyrst... sånn uh, kjappanje Nej, nej, ich Så det var jo sånn, men det var ju schekt att samla folk och uh, eh uh, altså det är en lite sån annorledes, det är en vuxen fejring av 17 maj kan si. yeah. altså barn då så är det ju pölser och uh, is Og och uh, men detta är ju liksom en vuxen mode, en sån altså for de vuxna och har det schekt på. Yeah. Utan att det tränga bli sån fest. Ja. Yeah. Mm. Det ble vel det de sløtte, uansett, det ble ikke det eh, Nei, det ble litt sånn rolig ut på ettermiddagen. Please. Mm. Eh, ja, eh, det var 17. mai. Eh, og så har jeg hatt besøk av deg og Jokka og Juffa. Eh, dere var oppi her. Det var veldig gøy. Ja, det var det. Eh, det, var det. Oh, det eh, så var jeg har vist en, dere å Ja, hva synes du, Bode, egentlig? Litt mindre enn jeg hadde trodd. Ja. Mm. Mm. Men jeg likte å bodde veldig godt, jeg Ja, ja, mm. så bra Litt skuffet at du ikke kunne nevne på, på fjellene, sier jeg bare råd <laughs> Jeg tror ikke vi er en <laughs> er Ikke en uh, fjellmann, vet du? Men, uh, men keiserverden, den fant du jo veien til Og den var jo magisk Ja, den var, det var en fin tur, og utsikten var helt utrolig Ja, det var ubeklagelig mm. Veldig bra utsikt uh, Vi gikk bak med hele veien ja, <laughs> jeg du jo sørge for du kom deg opp. Så <laughs> bra. Uh, ja, uh, kanskje nok om kommer vi gjort, men hva har vi spilt i det siste? Uh, jeg må være vi har ikke spilt så mye, altså. Uh, det var en stund, jeg sa jo til dere at jeg spilte mye selv, da, før, men det var før jeg dro på, på en tur da. Uh, så når jeg kom hjem fra turen, så, så har jeg spilt... Det er sånn ny og ned her, da, Men det var faktiskt mindre enn det Før jeg eh, reiste uh, Ja Og så har jeg fått en eh, Fått opp en eh, nye gammel PC i gang med den da Så jeg prøvde å installere litt Gamle spil på den da Så prøvde det demoer, jeg prøvde jo Doom Demon i og Doom var jo ganske kult Synes jeg uh, Du snakker om den nye 2 Ja, jeg ja, ja, ja, stemmer det, de ja. har de har ju en. De Det har samma namn som den vet du, så ja. men men eh men inte så på den, den så nätet på den Ja, mm. nyligen relanserat. Ja, det är du, du har då en PC som taklar Kennedy som relativt så sånn, ja, jag kör chans super på bandebasskrunel på teknisk och så går det, så går, det så går det fint. Men jeg hadde uh, bare bittelitt, det var jo katt eller en halv time, og jeg fikk tid til å spille. Men jeg merket at jeg, jeg trykk på reload-knappen hele tiden når jeg Ja, men det er ikke det er ikke vits, det er ikke så vant. Skit så har du liksom så mange skudd i magasinet. Så når jeg spiller det, at Doom så bare peppet noen folk, så trykk jeg alltid reload-knappen. Hvor helst kan jeg reloades? Old school Doom, jeg har reloading på. Men det det er jo bare det. Så, oh, ja, så du har alle kullene inne i poenget? Ja, du har det. <laughs> Uansett om det er maskinkuværet eller ja. hva det er du skyter med. Det ja, setter jeg kvitt på så praktisk. Gønnene sitter fast der når du ikke har noe skudd i magasinet. Uh, ja, ellers så altså, uh, har jeg ikke spilt så mye annet, altså. Det skriner meg. Jeg. Jeg, jeg skal prøve å komme inn i Zella igjen opp og, uh, og sette meg ned og gjøre det skikkelig. For jeg har... Uh, ja, jeg har tog en dungeon der etter at de jeg kom hjemme på to, og det har jeg jo. Jeg tror jeg snakket noe om det. <laughs> ja, fortell, fortell litt, uh, hei, uten å røpe for mye. Uh, hvor gikk du først i verden for å finne inn uh, en dungeon? Ja, jeg gikk, uh, jeg gikk til Zorai som første. Ja? Ja, jeg har liksom hørt at det, det, det er folk... Uh, hmm. uh, jeg tror det, det virker som det er den første dungeon de fleste tar, men det er jo kanskje i nærheten underrådet ja, til det, ja. de der villagene så du popper inn om i begynnelsen etter. Stemmer. Så jeg tog Zora-dungeonen og jeg er vei til neste nå. Jeg, jeg holdt meg litt unna, men jeg var der veldig tidlig. Mm. Mm. Så tenkte jeg, nei, jeg vet ikke om jeg klarer noe vanntempel. Mm. Ja, for øh, Zora er vann, sant? Ja, det stemmer det. Uh, så da har jeg ikke mye vann. Det er ikke bare... Tingen heter, um, han er ikke sånn svære, nå så synes jeg jeg husker det. Jeg synes det var veldig liten faktisk. Ja, det liten, men det er bare du kan sitte fast på dungeonen da. så bossen kan være litt tøff også hvis du ikke du, finner ut hvordan du skal ta den da. Men uh, for å være en, sånn en Zelda-dungeon så er en ganske liten. Uh, du, du husker de andre Zelda-dungeons kan være flere etasjer og... Uh, litt kompliserte ting Men denne var litt mer sånn Når du skjønte gimmicken Eller når du løste Så tar du resten ganske fint Men uh, og, Men uh, mm. det kan være sitter fast i bunsen da. Så mm. du Hva, den, Var det en altså. god ting at han var så kort Eller uh, ja, hadde skolen det, det, det vært litt, lengre altså, Men det er på grunn av resten av spillet så, Det er så mye å når dungeonet ser så mye annet å gjøre i spillet, Så ikke sette pris på jeg mm. Det jeg lurer på Er jo uh, om, Altså Jeg vet ikke om jeg røber for mig, når jeg sier at uh, Selve dungeon Er jo Inni uh, Hva kaller du uh, Ja er, inn, inn i den Guardian Er hvert eneste dungeon Formet sånn Eh uh, ja. Det vil jeg tro For da, det betyr at de, er, kan, de kan ikke være så enorme Eller kan jo være Men det. jeg har ikke sett det neste mm. Monster enda Det neste, det neste Nei, Guardian men, oh, Nå er det endelig Forresten vil jeg bare å begynne å spille igjen da. Men jeg har fått på Jeg kan ha korspelter forresten Jeg har, jeg har uh, Gjort litt det samme som deg jeg, ja. jeg har ikke reist Jeg i håpet Mm. Så da jeg ramlet ut av Zelda Og det løy med Det er som Først så går jeg cold turkey Så lå jeg i rista i to dager Men så hadde jeg på en mm. måte sparket den uvannen Med å sitte og spille Så tok det ganske lang tid før jeg startet Zelda igjen For i og med det er så svært, Så tenker jeg jeg skal ha et par timer på meg Når jeg først slår på maskinen Men men så gjorde jeg den kvelden mm. Og da, da var jeg jo fort hektet igjen Ehm um, så jag gick till örkenen eller Girudo heter det väl. Ja. Mm. Girudo Valley. Oj, du dog den du gör. Ja. Så jag har fått link i et uh, super snisent eh uh, sån <laughs> där <Døsten laughs> öken i början. Ja, men inte säga något är en perk så du får det inte inte spoilera det på oss moment. Du kan ganska grymt Ja. Tusen er natt att vi börjar. Alltså han kunde se ut som ja. alla din men nej handlingen är ju mer på Jaspin, egentligen. <laughs> ja det är sånn. uh, Og så. når alltså nog nog såg det bildes så tänkte jag. Okej, okay, han disse prinsassinen eller disse gerudefolket är ju flinke till att lista sig så du må ju få plus på eh uh, listighet eller stealth tror jag. Men uh, mm. Karma purk vad det du sa det var eh uh, du tåler varme? Ja. Ja, for du er jo i ørkenen der, så mm. du tåler litt mer varme. Ja, ja, ja. du fullførte den dungeonen da. Men hva synes du... Nei, i den nå. Hva um, er det du skinner nå, ja? Og jeg hadde jo en hellig regel om at jeg skulle ikke google en damn drit, men det måtte jeg gjøre. <laughs> så var hva, så var sånn måtte, hva var det du måtte google da? Jeg var så veldig usikker på hvilken rekke jeg skulle ta dungeons i, og så var jeg jo ved Gerudo. Så tenkte jeg... Ok, Google, bare for å se hva folk sier da om rekkefølgen. Mm. Men nå skal jeg ikke Google mer. <laughs> men folk hadde ganske mange forskjellige synspunkt. Jeg så et par forum bare da. Det var en del som sa Zora først. Mm. Mm. Så var det noen som sa Gerudo først. Han er vist veldig vanskelig, men hvis du klarer det, så er det, er det vist verdt det, det du får ved å klare det. Mm. Ja, da ja. leste jeg ikke hva var, men jeg leste bare den var har men mange tog han først, for da då skär mm. Ja, så det kan vara du får et stort fortrinn eh, Når du är färdig med den gråten. Ja, kanske eller om jag får en om det var den glastrakten i så tar det varma i vet jag men då uh, då var jag starter ju att ha tag det är några disabilities som jag Som gans okay. sånn dodge, en ganska Okej. Sån sort dodge och såna ability. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Men eh uh, uh, det är ju det är sånn i detta spel du kan uh, det er egentlig ikke en bestemt... Jeg vet ikke hva du må ta det, er ikke det? Du, ja, du skal jo kunne bestemme selv. Du skal kunne bestemme selv, mm. kunne Men bestemme selv bra, da. Mm. Ja. Men det var litt sånn... Ja, det var litt... Uh, Øbevel den også, da. For jeg, jeg vet jo at en av de er jo nødt til å være lettere enn en når jeg vandrer rundt i Ødemarkene og en kaffer som en goblen kan one-shota meg <laughs> <laughs> Så gjør det videre litt jeg på med Ja, skjønner Ja, så det var mine spølvanner mm. uh, uh, Jeg har uh, vært borte i lite <laughs> uh, og hvert Du har vært borte i litt og hvert, ja som, Ja, som vanlig, uh, jeg liker å gjøre det uh, på mobilen min så har jeg dessverre spilt veldig mye et spil som heter Balls med set. Balls med set, uh, ja. Ja, okay. og det så sånn plagsomt spil uh, der du, du skyder ut kuler uh, Balls, der av navnet da, uh, fra et bestemt punkt. Uh, og så går, altså, de fyger opp mot taget, og der er det masse kvadratiske blokker med et tal på seg. Det vil si at det, det tallet det er antal treff han trenger før den forsvinner. Uh, og etter hvert, for hver gang du skyter oppover, så kommer det liksom en ny rekke med blokker. Uh, og så får du også liksom sånne uh, power-ups der du øker antal kuler du skyter ut. Uh, så det betyr jo at liksom, du må liksom pröva sån en strategisk och skyta i, i en retning så sånn at den sprätter fram och tillbaka og, og eliminera max antal block. Eh uh, dette detta är ju sån freeware spel där du reklam med duk og inemellan och de försöker få dig att köpa full versionen. Eh uh, men det er nog rat med och skyta. Visst när du liksom så har du så har du liksom 100 skudd inne på magasinet lite. Uh, og da kommer liksom 100 kuler ut fra samme punkt, og så treffer han alle disse blokkene. Og det er liksom nesten sånn hypnotisk og kaotisk når du får et bra treff. For det er bare liksom kuler på kryss og tvers, og du ser liksom bare at dette tallet mm -hmm. på alle disse blokkene teller veldig fort nedover. Uh, så det er noe rart med det, at du blir bare hektet, og så tenker du, ok, men det, jeg tar bare en til runde. Uh, og så er det på mobilen min, så jeg spiller liksom i teamen, eller når jeg burde lese til eksamen. Ja, det er egentlig et veldig plagsomt spill, men jeg klarer ikke å legge det fra <laughs> uh, ja, ja. Så det har vært som en ting i klassen min når alle spiller det. Er det noen spørsmål alle spiller? Ja, ja, det er bare blitt en ting så sånn. Når du ser en annen i klassen spille et spill, så blir ja. du sånn, det var det for noe? Og så blir du nysgjerrig, og så ser du liksom spillet i aksjon, og så tenker du, åja, oh, det ser litt kult ut, og så er du i gang. Uh, så jeg kan jo på en måte anbefale det uh, for folk som uh, uh, trenger å sløse litt tid på bussen eller uh, på flyplass. Men ikke hvis du har eksamen. Da bør du nok holde det god, nei. Mm -hmm. Skal, altså, <laughs> Ellers, jeg, jeg spiller ikke så regelmessig på mobilen min, ikke? Altså. Nei? Nei, ikke heller. Nei, jeg holder med deg. I, uh, ja. Ingen du spiller så liksom kan fange min interesse Uh, så det jeg kommer tilbake hele tiden, og det er sånn at jeg prøver de kanskje ikke jeg har uh, attention spend eller, jeg vet min, jeg vet min attention spend mye kortere enn det var før uh, det har bare blitt sånn med tiderne, det er sånn som det er bitter uh, men uansett, jeg, jeg prøver liksom i fem minuter, minutter så er det ingen spill som har gjort at jeg kommer tilbake for å spille mer ja Alltså är det något kan vara det nog i mig att eh eh uh, searcha på mobilspel som är äkta spel? nej, så, jag men jag uh, så bestemt. då med hm. Kan du inte ha något innehåll eh uh, föler du eller liksom ja, att det är fullvärdigt upplevelse? Känner du att det är och eh är prov, ja. Ja, eh, kanskje noen begrensninger med kontrollen, jeg er veldig usikker. For jeg prøvde, det var et spil jeg prøvde faktisk i, når jeg var ute og reiste på den. Når jeg var ute og reiste nå vet du, Bjørn, skal jeg prøve å finne hva um, The Silent Asia. Ja, det var en sånn type adventure-spill. Um, ja, for jeg, jeg, jeg liker jo spill litt sånn med litt mer innhold og ja, historie og mm. og, og det står spel så så angry burgers uh, uh, ja, så pengar med gick inte välig. Men eh nu står jag i uppe bilen min eh nu ja, nu vill du resa så så så så så så så så så The Silent Age uh, okay. ja, det, det er så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så du har en person som bare, går egentlig bare i to, to, to dimensjoner frem og tilbake. Da. Men uansett at du tapper bare hvor han skal gå, og så er det dialoger og, og, og litt puzzles her og der. Men uh, spillet er aldri vanskelig da. Så det er en veldig enkel uh, adventure-spill. Du skulle tro... Tingen er at det, det skulle komme frem til at det, du skulle tro... Og så historien var faktisk uh, ganske grei og litt fengende. Men du skulle tro at jeg, etter at jeg begynte å spille på dette, jeg syntes det var bra at jeg skulle komme tilbake og fullføre første episode, men det har jeg ikke gjort. Så jeg spilte liksom bare det, kanskje en time, time på flyet, eller når jeg sto på flyet, og så har jeg ikke rørt til siden da. Så det er noe meg og mobilspillet, tror jeg. Hm. Jeg, jeg, jeg tror kanskje at det har noe med på en måte du ofte er på en buss, eller du, ja. du er på et sted der du trenger noe å gjøre på, eller har noe å fikle med, mm. så er jo mobilespill veldig greie. Eh, <går> dere to kjører vel bil eller motorcykel til jobb? Ja, ja, ja. Jeg gjorde det. Så har, dere har ikke dette, dette tomrommet, det dere trenger noe å gjøre på? Nei. Eh, men Nei, jeg, i, jeg skal jo lese til eksamen og sitte i klasserommet liksom, til, å, til å fikle med noe. Mm. Ska du läsa böcker eller så i då? Jo, det. Det är ju det. Ja, det. Eh, uh, men jag har liksom på mig lite mer sån tomrumstid mellan tid ja. tiden tide mina till och blir distraherad rätt osslett och då funkade mobil mobila spel. Uh, for för har ju också spelat uh, fortsätts spelat uh, Fire Emblem Heroes. Uh, ja, det spelet det, det spelade jag två dagar och så hamnade jag av. Ja, det är det längsta att uh, mobilspela har kommit. For det er også et sånt Spill som varer evig For du Du, du samler alltid nye helter Og så oppgraderer du de Og så får du nye helter Og så oppgraderer du de Og så er det liksom Sånn pvp-greier Ja Men uh, Som jeg tidligere har presisert Så bryr aldrig aldri En krona På disse mobile spillene Det uh, de skal ikke få um. Men uh, Jo, jeg må bare kort nevne uh, De andre spiller jeg har spilt mm. uh, Komt veldig godt inn i uh, Deus Ex Åh, uh, oh, hva Human Revolution heter ja. det vel uh, Mankind Divided er nye Men jeg tror jeg nærmer meg slutten nå uh, Kanskje jeg er tre fjerdere eller ute i mm. uh, Og uh, det er veldig gøy, faktisk uh, Har liksom blitt sånn skikkelig sånn spekka Med sånn talenter nå uh, Selv om jeg har fokusert på å være Den stille ninjaen Så sniger meg uh, Liksom rundt alle vaktene så har jeg liksom fått sånne egenskaper der jeg klarer å uh, uh, gjøre de bevisstløst. Jeg tar og kveler de, eller slår i bag hovet, eller noe sånt. Så på en måte, uh, drapstallet er på minimum. Uh, fortsatt. Uh, jeg har ikke liksom gått den der brutale veien som jeg trodde jeg skulle ta. <laughs> jeg klarer det klarer ikke det. Er det lettere eller vanskeligere, tror du? Det skal... um, jeg tror det tar lengre tid, for jeg skal alltid liksom kravler meg gjennom en eller luftventil <laughs> eller hekker eh, mig inn på et panel og gå en omvei rundt for den direkte veien, den er jo fylt av vakter eller eh, sikkerhetskamera eller eh, droneroboter ja. eh, men nå klager jeg liksom å slå de av <laughs> eller gå rundt eller overtale en eller annen fyr til å gi meg nøkkelen eh, så det, det er mer tidkrevende, men jeg føler det gir meg litt mer sånn det er ikke så rätt på, jeg føler, jeg får utforsket mer av verden, og så får du liksom eh, erfaringspoeng av å gå litt rundt og utforske, eh, og være liksom en sånn eventyrer, eh, kan du si. Du får litt mer historie, for du leser logger og bøger, og hacker deg inn på datumskiner, og der folk har sendt mailer frem og tilbake, og det er liksom bare litt mer historie der. Um, men når det kommer det bossen, så må jeg jo ta de ned da så då de, de det bra, jeg, det drev ganska kontant. Eh Du är bra spelare. Men jag är bra spelare. Ja, jag är ett bra spel. Men det det hva kan jag säga si, det liknar ju väldigt på Kan kan säga si, det andra äventyrspelare som jag har spelat. Eh ich ich dragon Age just not om o uh, det er valspelet. Eh Korvo. Dishonored. Eh, Dishonored? Ja. <laughs> det var halvålje det snakket eh, om. Altså, det, det spelet er veldig... Dette spelet er sånn som du vil ha det. For hvis du vil det, springe og gønne ned hver ens person, så kan du det. Eh, og det er liksom... Jeg tror jeg har sansen for denne type spil, etter sted. Mm. Eh, for nå spilte jeg eh, Dishonored, eh, og så nå spiller jeg... Eh, 06. Eh och så er det ju pray ut som är lite som American Gangot tror jag. Så lite intresserad i fin nu det men tingen med såna spel er att det det, det kräver väldigt mycket multid. Eh, alltså du måste sätta dig in i accord den personen du lagar eh för du skredde oss ju inte liksom spelestilen din. Och visst du mister tråden så er det sånt åh oh, ja, vilka vilka egenskaper kan talenter har jag? Hur ska jag ska spela Så det krever liksom en uh, disiplin da, vil den, jeg si. Den nye spilleregelen din, den uh, kommer jo godt med da. Ja, den gör det. Uh, den jeg, hadde god, aldri... ja, ja, altså, jeg hadde jo ikke klart dette hvis jeg holdt på med tre spill, fire spill samtidig. Uh, for jeg hadde blitt forvirret. Og jeg hadde kanskje overført en spelstil til en annen spel Og da <laughs> går det jo ikke bra. Men da på med i hvert fall 2 samtidig nå. Ja. Og ja, du spiller jo selv der også. Ja, <laughs> det har jeg. På PC? På, eh, et eller Uh, på en mystisk vis så får Varges jeg spilt uh, men Magic det er vel jeg, jeg vil si det er ikke noe jeg vil anbefale forløpig uh, for uh, det, er, det hakker og det stotter og det henger sig opp og det fryser og uh, jeg får ikke sett noen sånne uh, cinematiske scener uh, mm. uh, og det er aldrig en kan vi kalle det en smurt veloljet spilopplevelse Du har allikevel tatt en dungeon allerede Ja, det har jeg Det er jeg satt fast i vanntempelet Fordi ja. jeg kan ikke høre på på en måte en sånn dialog eller jeg, jeg bare trykte sånn, jeg trykte vekk teksten Og der sa du noe viktig Der sa du noe <laughs> Nei, det var ikke så, trykket av teksten du Ja, nei, men det er altså jeg tror jeg ødelegger selv det litt for meg selv nå Fordi jeg tenker hele tiden Jeg spiller ikke for ordentlig nå Jeg kommer til å spille på Switchen Eller på Wii slut. Ja Så når det er liksom Når folk snakker Eller når folk kommer med viktige behandlinger Eller beskjed Jeg bare liksom trykker forbi For dette er en smagebit Dette er bare en forrett Til min ordentlige spilling Ja Men alligevel så har jeg sikkert brukt 10-12 timer på det Eh... Ja. No, du må jo egentlig men, begynne for begynnelsen, da, når du... Ja, <laughs> det, jeg må jo det. Uh, men av det jeg har spilt, så er det gøy. Uh, jeg har kommet meg til... Uh, jeg har klart vanntempelet. Jeg må, uh, så jeg, jeg uh, hadde en interessant opplevelse på vei til det vanntempelet. For uh, jeg vet ikke hvor mye jeg skal avsløre for deg, Jokka. Bare uh. for fortell det, sikkert heller sier stopp. Ja, for, for du møter... For kommer du ikke... Før du kommer inn i vannteppelet, så må du samle uh, lynepiler. Åh. Uh, uh. Ja. Og det er en en annen uh, monster som beskytter disse lynepilene. Det er en monster. Ja. Uh, og han er ganske brutal. Uh, og i de fleste guidene så står det, ja, ok, bare snig deg rundt. Uh, er det, det jeg, er, er Lionel Richie, da? Ja, det er Lionel Richie, <laughs> ja. Ja. Han heter egentlig lynelder, Lionel... Uh, ah, ja. Men jag jag träffade han första gång och han one shotta mig som ett helvete. Ja, eh men så tänkte ikke så fan heller jag skal jag ska jag få jag ska ge honom så började jag liksom pirka bort igen med med pilar och med sån alltså spyd och sån. Eh, så miste han ett liv. Nei. og så one shotta han mig. Eh, men så fick jag en sån den jag vet inte hur man kallar monster hunter eller dark souls upplevelse där jag på mode for hver gang jeg døde, så mistet han litt mer liv. Jeg gjorde det bedre og bedre. Ja. Eh, og til slutt, ikke det, og døde sikkert 20 ganger, så oh. tog jeg han. <høy> jeg tog Nei, han. Men, uh, ikke... men var det verdt å ha brukt opp alt du har hatt <høy> ja. av potions, våpen, <høy> ja, skjold? Du, du, du må ha brukt opp alt. Uh, han, du du. <høy> du skader jo ja, jeg... nesten ikke med så uh, lite med, med havet og liksom, items. Eh I got you I got I need to get Ja ja, alltså du, tro, du tror at du tror att du ska dö och så lite, men du måste liksom hålla ut. Blir, det, sånn, det var som sånn maraton. Eh uh, Okej. Okay. Jeg, jeg, til slutt så stod jeg og perket borti han med en kvist eller noe sånt. Altså, jeg hadde brukt opp alt jeg hadde. Jeg hadde spist opp all maden min, og brukt opp alle disse potiene. Ja, var det helt tomt, du? Uh, ja, det var ja, så å si. Uh, men jeg tok han, og det var sånn, ja, ta den din stykke jævel. Jeg tok det, uh, jeg. Og jeg vet ikke om det ga mig noe sånn fortrinn i etterkant, men det var bare liksom, der og da føltes det så veldig godt. Uh, for jeg mener, når du har brukt Liksom en halvtime eller en time på en fyr Så er det liksom dumt Å bare gi opp uh, Det er det, men det er jo litt sykt Når du har brukt hele inventaret ditt får du et, kanskje et bra våpen ja. Jo, jo, han har Som, han, ja, jo, som varer noe. i ti slager, så altså, er det jo broken <laughs> Ja, stemmer, stemmer. Han, han, han dropper jo noe bra, men uh, Spelenes natur er jo at Alt er veldig Hva uh, ordet Du uh, det är brukt då. Ja, jag syns kanske de lite altså de vapnena som er svårliga att få, de kunne nog vart lite längre efter vem hmm. som uh, men eh uh, ja, det såg jag tog han alldå. Eh, uh, men det vet jag om vi sig på flere sån så jeg vet jag om jag om jag kommer till ta dig. Eh, uh, men jag föllig har liksom lite tegen på dig nu. För jag vet hur det funkar och du må bruka den där uh, Dodge greier Veldig ja. aktivt Jeg er ganske ja. sikker på Du får en perk En eller annen senere Så altså du kan bare Drepe deg ganske lett Ok Jeg tror det På en av Så får du en eller annen perk Så tror jeg Så Det var Jævlig tøffe Det trenger meg bare Med en Jeg har jobbet Men uansett øh, Ja øh, fikk, fikk du noe spesielt? <laughs> må, Nei Vær så, så god da Han dropper jo et sjal Og et, et eller annet Sverd eller noe okay. sånt Nei uh, som jag tror i fortsatt har. men det var inte sån å oh, herregud, det var värre. Okay. <laughs> men det var mer tillfällstillne och dreba än på mode det det utstyrig veck. Ja va. Ja, okej. Okay. Eh ja, du, Men det så nog intressant där, oj. Ja. Guiden sa att jag skulle sniga mig runt. Ja, ja, ja. Jeg, jeg... Hvor, hvor mye du, eh kommig ju, vi gugglar varje. tror Uh, jeg gjør um, det på en måte i etterkant Jeg prøver ikke å røbe for mye Eller ødelegge spillopplevelsen min uh, På forhånd um, Men jeg tror jeg måtte også google om det helt satt var mulig uh, For jeg, jeg prøvde ikke liksom å lese om hvordan du skulle ta den, Men jeg måtte bare se om det, om, om det var mulig å ta den mm -hmm. ja. uh, Og det, det stod det jo uh, men ett så de fleste guider säger ju liksom jag tror i Genshin officiellt säger jag bara gå runt eller sniga dig runt. så då föllt jag med lite kul siden är att liksom trossa guiden då. Oj oj oj. Jag jag jag följde vet du, jag var och gjorde min egen ting. Den uh. det är en ut, utlöpare. Ja, utlöpare. Uh, så nu uh, eh är färdig med Vanttemplet och så går jag mot uh, Death Mountain då. Jeg prøver å finne veien der Men det er gjerne langt å gå mm. eh, Men jeg ser jo fjellet I det fjernet Ja, det er der jeg, jeg skal vel gå etterpå Det er Goran eh, mm. Monster Var ikke du i nærheten av fjellet, Joke? Eller du hadde møtt Goran folk også? Ja, for de i nærheten av Jo, jeg har møtt de Men så når jeg sprang bare bittelitt vekk fra de Så kom jeg jo til dørkenen Åja oh, jeg skulle tro at de var nærmere Fjellet sitt Ja, kanskje jeg har møtt noen som er litt vekk ifra Fjellet <laughs> ja. Uh, ja, men det Er det jeg har spilt det siste uh, Jeg vet ikke Nå har vi jo snakket en del om uh, Hva vi har mm -hmm. Men vi må jo gå over til Hva som skjedde i spilindustrien ja. ja, skal vi gjøre det kjapt og gale Nå på direkten eh uh, eller stoppe med oppdag Ta en liten lite pause En liten pause okay. Supernyheter Ja, då er vi tilbake med supernyheter um, Og det, det har jo vært Det var liksom en vanvittige vårlansering av store spill Så har det kanskje roet seg litt på. Nå før E3 uh, Det har jo helt men, stille Ja uh, Det har liksom piplat ut liksom sånne små Nyheter og små uh, Avsløringer Men uh, <laughs> Vi kan bare starte med de små nyheterne Og det er Hvis du bor i USA og hvis man har noen amerikanske lyttere Så <laughs> kan du få tag i uh, Super Mario legetøy På McDonalds i Happy Meal Åh oh, wow Ok uh, Uh, og jeg, jeg måtte jo kjekke på dette For uh, Hvis du går inn på happymeal.com Så ser du disse legene Og jeg synes faktisk de er dritkule uh, Mario uh, Han har en sånn Han har en sånn liten høytale på seg Og så hvis du på en måte Hopper med figuren Så lager den denne hopplyden den Doing! Uh, so, Og Yoshi Han har en sånn tunge som går ut Du kan skyde Luigi ut av et rør Ehm uh, han ba så, han skyder en sånn en plastikflamme. Så jeg disse legen er litt sånn, det er ikke bare en sånn en figur som står der eh, som sånn kinderegg-greia, men det er liksom litt interaktivt. Det er litt lyd og litt, det er litt, eh, ja, litt sånn gøye ting. Og det, det er litt synd at du ikke får sånt i Norge, altså. Jo, men jeg har jo sånn Happy Meal hjemme. Jo, men jeg fikk jo det. Jeg var jo oppe oppe i muntboksen sin, og det. Stemmer, stemmer. Øh... Det var jo en stund siden, så jeg skulle liksom ønske at sånn at kampanjen var litt mer internasjonal, at denne Happy Meal-greien også kom til Norge. Ja, absolutt. Um, så har du også sånn, sånn kryssord, og du skal fargelegge Mario. Altså nå snakker vi om sånn, selve arke så kommer med Happy Mealen din inni. Da kan du liksom fargelegge Mario, og jeg vet ikke, det finnes noe Mario-melk også. Jeg vet om den smager anledes, Men Mario ut på Selve melkekortongen like, altså. <laughs> Men jeg synes dette På en måte Dette vittner jo om Nintendo sin innsats På å spre seg På andre produkter For vi spiste jo Mario 6 for et år siden Og så har du nå Happy Meal Og så har du også Fornøyelsespark Og mobilespill Um, jeg føler de, de prøver hardt nå Ja, Nintendo ja, er... er på en bølge ja. mm. jeg, jeg synes jeg gledes Det switchet også Det er ganske greit uh, Ganske bra det også Men de, jeg tror den selger jo ut uh, de, ship, de shipments som kommer De selger ut med en gang det er, jo, det er jo hardcore uh, fansen Som kjøper de første Par millioner i alle fall Det tror jeg Men uh, det ligger i hvert fall på butikkullene og støves, altså Wii U'en, i <laughs> hvert fall den første perioden. Nei, jeg leste at... Um, jeg tror da i USA i april, så var det den mest selgne konsolen. Ja. Mm. Mm. Så uh, jeg tror det gjelder på en liten uh, oppe av Gordon -Børge. Men det er bra da. Men, men det er ingen av oss som har kjøpt uh, switchen. <laughs> Nei, jeg har ikke det Wii. <laughs> uh, jeg, jeg sitter når jeg er en, um, Liksom, det var... Jeg har sittet veldig lidet av de i, i butikkene, men eh, nå en kjellengang så ser jeg et par, par bror besker her og der. Jeg vet ikke hvor mye mm. Norge, Norge de der, men eh, ser det ut som de selger ut med en gang de kommer på hullen da. Eh, kan det være at eh, folk kjøper det nå med gang, men så blir det leiervann fordi det ikke er på en måte nok innhold? Mm. Føler folk, og jeg sier ikke det ikke er på en måte gode spill, men kanske folk på en måte kjøper han, og så i de selv, og så tenker de, ok, det var det, nå selger jeg han på brukt til någon andre. Nei, um, jeg tror ikke det, vi. Nei? Jeg er litt optimistisk. Du føler at, har, at folk har kjøpt han for å beholde han? Det er sinnssykt mange som har kjøpt Mario Kart. Mario Kart faktisk ja. er populært. Og det som er litt viktig er jo at den, altså... Publikum det vill han nog alla det som inte köpte Wii U i starten. Mhm. Mm. Mm. För det är ändå det Wii U spel som kommer ut igen på på den den nya Nintendo. Mhm. Eh det så är det ju Minecraft har solgt väldigt bra. Mhm. Bättre Mario Kart 8? Så ja. Mhm. Ja, då får du ju inte bara ha ett Nintendo fans. Mhm så det är akkurat en sån direktnummer med Arms. Stämmer? Og det följer lite den samma modellen som som Splatoon. Det skal bara bli större och större med nytt innehåll hele vän. Mm. Jag kan tänka dock på egentligen om Arms eh blir det bara så sånn den kört grejer eller blir dette en serie som, med så sånn, med säsonger og så sånn, turneringar och Uh, events og nedlastingssparepakker og kostymer, altså tror dere på ARMS? Ja, jeg kan ikke si det ser jo interessant ut da uh, men uh, uh, hmm. uh, jeg ser bare modellen den følger er så lik, Splatoon og Splatoon ble <laughs> mm. hit ja mm -hmm. Spesielt i Japan, der er jo konserter om sånn, der er det opplåsbare figurer av disse her bleksprut-sesterne. Ja, jeg, jeg synes ARMS er veldig japansk ut. I hvert fall kar karakterene designmessig er veldig japansk. Så det tror jeg sikkert det er et spørsmål om hvor god gameplayen er, og hvor lang varig denne er da. Det kan jo være begrense hvordan slossespillene men kan jo være en stor hit i Japan det også, vet du. Det spør seg jo veldig om hvor dypt denne ja, det er det spilmekanikken er. Ja, det, det, jeg, det var det ordet jeg skulle uh, legge til, hvor dypt det er da. Så, så jo, jeg tror det var Splatoon faktisk en veldig dyp strategisk skyldspill. Ja, de, altså av, av forhåndstitten så sier de at uh, ARMS også er, er dypt. Mm, mm. For det forskjellige karakterer med forskjellige styrker og så kan hver karakterer ha forskjellige våpen eller handsker mm. eller hva du skal kalle det. Mm. Og så kan han ha ulike handsker på venstre og høyre, og mm. eh, så er det sånne elementer, sånn flamme, eller lyn, eller eh, is, eller hva det skal være. Mm. Så eh, det virker som du må, det er ikke bare til å vifte av som på Wii Boxing, liksom. Det er Wii liksom. Boxing, nei, jeg skulle det. <laughs> det var bare å yeah. kaste seg til å være opp tilbake, da. Ja. Eh, ja, så fremtiden ser jo bra ut for Switchen, enn så lenge. Mhm. Eh, uh, har heller ikke sett uh, switcher i Hüllane. Ehm um, i Norge har liksom vært på min vanlige shoppingrunde, som er bra då. Uh, men jeg ser jo innimellom folk som selger det på finn.no. Ja. Å uh, oh, ja, ja, Og de oh, ja. Og de de prøver jo sjelden til en høyere pris enn butikkprisen. Ja, eh, yes, ja. uh, men jeg lurer om de får solgt den. Ja. kan jo se de får så den kommer høyere enn utsalgsprisen de prøver på. Nei, det er bare et par hundre. Uh, jeg kan uh, sjekke det live nå, faktisk. Uh, ja, men da er det sånn at de, de, prøv, de, de har kjøpt det, så bare prøv det, og så prøver de å selge det uten å ta på så mye, vet du. Og kan ikke tjene par mm. hundre. Ja, for hvis du er raske, så kan du liksom... Uh, ja, Nintendo Switch, 2900, hvis du bor i havsfjord. Det skulle så gale. Det er jo uh, det er jo billigere, det, det er ja. det er, jo er det 3000, hva mye koster det då? 3000. 5 eller Ja, 3000, 6, er vel butikk. Så det er jo billigere det, uh, men det varierer veldig. Her er det en som vil ha 6000 for. Nå <laughs> ok. Jeg pakke sammen man Det skjer ikke. Nei, nei, resten jo <laughs> kommer der. K. Kom på to våkner sånn der. Uh, Nei, så det varierer veldig I, i uh, priser Fra 6000 Selv for Og det billigste på uh, Ja, 2009 mm. Mm -hmm. uh, Ellers uh, Så kan vi snakke litt om uh, Nintendo Classic ja. Uh, den har du de offisielt sluttet å produsere uh, Forrige gang så var det sånn Å oh, nei, vi sluttet Nei, vi gjorde ikke likevel uh, Jo, men lager litt ekstra Men nå kommer det fra Øverste håll, Den var Det kallte jeg en begrenset opplag Det var alltid plan i, sa de uh, Jo, Kim, har du spilt mye på denne maskinen? Nei, jeg har spilt litt Hvis mm. jeg, jeg spiller en kveld, er, okay. altså Så kommer jeg igjen fra, altså Hvil han litt. Mm. Men jeg, jeg er jo jeg har han, altså. En. Det er jo mange spill som jeg har mange timer igjen og koser meg med. Ja, så du, du synes han er verdt liksom de pengene som... Den er verdt prisen. Ja, ja, absolutt. Ja. Mm. For, for nå... Uh, var det jo plutselig snakk om om de, om de skulle, eller det var spekulasjon om de skulle lage en Super Nintendo Classic. Stemmer. Okay. Altså, er det offisielt eller bare rykter? Jeg er ikke sikker på om det er bekreftet. Mm. Hm. Det vet jeg faktisk ikke. Har du hørt noe mer enn det, Hei? Nei, jeg har ikke hørt noe mye det. Mm. Men jeg er alltid lur på noe grunnigheter de jeg lurer på hva grunnen til at de skulle slutte med det. Altså, det selger jo ganske bra. Altså, det de lager, det blir solgt ut med en gang. Mm. Så, jeg er veldig mysgjerrig på hvorfor de skulle ja, hvorfor Du har jo en kollektor-site nå, og de som har den hjemme nå, faktisk. Ja. Kanskje de, kanskje de vil gjøre det litt sånn eksklusivt, og ikke på en måte overlesse med Nintendo-produkter okay. gjør det litt sånn spesielt hvis du har maskin da. For jeg ser jo sånne Sega-maskiner Sega overalt. Uh, Sega Mega Drive-maskiner uh, som er det samme konseptet da, men det føles ikke like spesielt. Jeg føler ikke det er like gjennomført. Nei, du har Sega, du har mm. uh, ja, Så for all, alle disse retro-maskiner... Ja, er det noe sånn at du kjøper det fra, det er en ting å kjøpe en sånn generic eh, konsol-kopi som folk har lagt, men er det noe annet å kjøpe det direkte fra de skikkelige folk også? Så er sånn at du kjøper den, altså jeg, jeg kjøper nå en Nintendo-maskin fra Nintendo, i stedet for å... Ja, altså autentisk ja, liksom, ja. For, jeg tror det er noe, jeg, er noe med det tror andre, Det er sikkert noe som er lett lager En, en, en trokopi av en Nintendo-maskine Men Vil du kjøpe den over en autentisk Så Nintendo-lager? Ja, jeg føler det er noe med det At det er et offisielt Nintendo-produkt Og de har ja. liksom lagt litt innsats De kunne gitt mer innsats Men de har lagt en del innsats I dette produktet Og det er og på Og det mm. føles bra i hendene dine Uh, for det finns Hva heter det Det er en sånn en datamaskin Type som, Der du får veldig mye maskinkraft Inn i et veldig uh... Raspberry Pi Ja Raspberry Pi ja. Du ja, ja, kan det få en, super, en Nintendo emulator På størrelse som et frimerke Hvis du vil ja, ja. Uh, men, men det er noe liksom Eget med å holde av kontrollen Ja se det er plug and play Han funker Han ja. ser ut som en Nintendo ja, akkurat. Ja, og det er så det sa jeg, høydet er et Nintendo produkt. Ja. Nintendo eh uh, stempel på han. Ja. Det de ja, det er han i kulan. Mhm. Eh, i tro det berre tönt autentiske verdien han og seg da. Det det er, det er en, nå nå billig nå en bank, you know, men eh uh, det selger jo masse som sånn Transformers autentiske Transformers leker for belli <laughs> belli. penger då. Men eh, jeg tror det, er, det har jo noe med... Jeg tror det er en litt annen skala, altså, de selger jo sånn Transformers-bygge. Det skal være autentiske, uopnede, Men de går jo på store penger, da. Den ja, men det samler produkter, da. Ja, samler objekter, ja. Ja, samler objekter, da. Men jeg vet ikke om eh, sånn en Nintendo... Den eh, mini-Nintendo, eller nesten, har blitt en sånn en nå, da. Men eh, poenget er jo at... Eh, autentiske brukter fra, et, uh, fra skikkelig firma. Det blir jo en kollektorsite med til hvert uansett. Mm. Ja, ja. Uh, men siden vi snakket om uh, NES Classic, hvis det kommer en SNES Classic, uh, er det noen spil dere definitivt uh, vil ha med der? SNES Classic? Åh, oh, det må jo være en SNES, ja. Super Mario World da. Mm. Mm -hmm. Du, det er ikke en annen spil som forbinder med Super Nintendo enn Super Mario World altså. Ja, Super Mario World, det er, det er jo kongespillet. Mm. Ja, for, vet du hva? Nå, nå, nå, nå, når de, Super Nintendo kom ut, og de hadde, før de, satte, de hadde Jo at de hadde ennå konsol på display, vet du, så kan folk prøve, vet du. Det var ikke Super Mario World. Så jeg kom alltid for å begynne Super Nintendo med eller, Super Mario World, vet du. Folk sto der og spilte der spillet samme verden tiden, vet du. Super Mario World må jo være der. Super Mario World, jeg, jeg er med på den. Mm. Um, utenom det så har jeg jo også uh, Toon, eller Yoshi's Island, jeg har jeg jo veldig lyst til mer av. Vet du, den har jeg aldrig uh, rundet, tror jeg. Hm. Jeg, må ha, uh, jeg må ha prøvd litt hjemme hos deg og gikk på når man hadde den som retroaften. Da er jeg, jeg med en regulator. Stemme, det hadde jo babyen som skriker så jævlig. Ja, hele veien. <laughs> det er synssykt irriterende. <laughs> uh, det, altså det Det må jeg si er en veldig frustrerende mekanikk for, for du må alltid passe på babyen Og hvis du må miste den så har du 5-10 sekunder på å hente den igjen Ellers det game over ja. Så jeg tror det er mange som synes det var Litt frustrerende og, og på måte alltid måtte passe på babyen Ja, det kan jeg uh, tro Men uh, Nei, vi ble vel aldri med den der Ellers ser det vel et spill som jeg alltid skulle ønske Jeg kunne spille eh, Som jeg mm -hmm. ikke kom i gang med Det var det her um, Kronomotrigger Stemme Det skal jo være et av tidens beste på, Sånn det Rollespill Det spilte jeg på DS DS var det vel mm. uh, Ja, det, det var veldig bra uh, Veldig sånn Hva er ordet? Episk uh, Sånn stås alltså själva spelet sträcker sig över flera dimensioner och flera tidsperioder. Eh uh, ja. utan utan att religion liksom men men uh, den historien är väldigt bra skriven. Ehm uh, säg mig gärna befaller och det hade varit en väldigt bra eh uh, yeah, bra spel att ha i den samlingen. Ehm uh, har alltså där med lite mer rätt vet inte om de fortsatt er der, men siden de relanserte den på DS'en, så må det sikkert gå an og ha det på en Classic, er det ikke noe? Ja, men det er jo det er aldri godt å si det. Så rettighetene er ganske løgnere, så har de sånn... De var så, så lenge de rettighetene er eller noe. Mm. Så det plutselig så får de ikke lov å lage reprints med. Ja, jeg føler på Nintendo 8-bit så var det på en måte litt enklere, Uh, på måte, alle disse spillene som var i NES Classic De følte jeg liksom Ja, dette var typisk Nintendo Eller dette var liksom lagt av noen som lagt det kun for Nintendo-maskinen Ja uh, Men når det kommer på SNES-serien Så er det kanskje litt mer sånn innslag av uh, Andre aktører Som kan gjøre dette med rettigheter Litt mer komplisert uh, Jeg vet ikke om jeg tenker Hva spiller jeg på nå? Ehm um, Final Fantasy-serien for ja, eksempel. Ja, for, for eksempel. Eh. Mhm. Kan vadäg vi? Ka kaspel skulle uh, varit på SNESen. På SNESen ja. Ehm. Um, eh. Mm. Eh, uh, alltså det ett spel jag egentligen aldrig spelat så mycket, men jag vet inte vad det er bra inga. Men alle, det er mange som Super Nintendo med Pile Wings. Ja. ja, men det virker jo uh, helt, eller? <laughs> jeg vet ikke, men altså, det, det, det, det kommer helt i begynnelsen, og det viste veldig mye den grafiske maskinkraften ja. til Super Nintendo. Jeg, jeg, jeg, jeg ser for meg at de har lyst til men jeg vet ikke om det er noe jeg, det er ikke det første spelet jeg spiller, kanskje. Men det hadde jo kjekt å prøve det, liksom. Sånn, ok, nå skal jeg faktisk prøve Pile Wings, alle, alle har snakket om det. Men hvis det spel jeg har lyst det finnes vi skal være i samlingen. Um, Super Nintendo, hvor mange spiller Super er det på den NES-klassiken, Joachim? Så du får bønda med. Jeg er det tredje med? 30, ja. Det er 30, ja? Så det er noe sånn, eh, hvis det NES-klassik også, vil jeg tro. Kanskje Lylit Wars? Eller Star Fox, Fox ettervel. Alle de klassiske Nintendo-spillene som Nintendo lagde det de har mye oppi der. Eller, kanskje hvis de ikke risker, så gjør de ikke det, eller bare relasjer på Virtual Console. Jeg tenker på det, kanskje det er Virtual Console, øh, kanskje derfor det ikke blir selgt så mye av NRS Classic. Uh, kanskje de tenker Virtual Console på Switchen, det på å folk in der, kanskje. Ja, for det blir jo på en måte litt liksom sånn konkurrerende ja. øh, produkter, eller altså, skal du ikke bare... Skal du spille eh, Mario på eh, Virtual Console, eller skal du kjøpe boksen? Eh, ja, det, det, ja, det er jo lurt, for hvis du... Nå er det mange som kjenner noen som har en NES Classic. Mm -hmm. Altså, de også har også lyst på det spillet, og det eneste måten det kan få det på da, det er å pong ut på e -shopen. Ja. e Hm. Det er et veldig et markedsuttrykk på hvordan de har gjort dette. De har nok in nøy nøy gjennom på en måte Nintendo på kostiska de skal fange flest mulig forbrukere ved av sine kanaler og produkter og guden en vet hva. Ja, ja, det er det. Produktdiversifisering horisontalt og vertikalt sikkert. Noe sånn. ja. Ja. Ellers er det mange ja. uh, Horizontale eller vertikale uh, Nyheter Vi må si noe om uh, Jeg tror kanskje vi skal bare Siden vi først er inne på Nintendo Så har de liksom uh, Hatt en uh, travel vår Og de har gitt ut uh, Mario Kart 8 Deluxe Som har solgt veldig bra uh, For som du sa Jokka Alle de som ikke Fikk med seg versjonen på Wii U har nå fått den med seg på Switchen, og fått veldig bra anmeldelser til den nye eh, kampmoduset, eh, er forbedret, eller det var ikke til stede på Wii U-versjonen. Men nå er jeg tilbake, eh, og så har du litt ekstra, et tror ikke noe ekstra bredt, men det er ekstra figurer. Um, ja, du har ekstra figurer og ekstra kjøretøy. Ja. Uh, og... Uh, det en t-spesiell ting med Mario Kart 8. Jo, onlinesystemet systemet det er ikke helt på plass enda. Eller jeg føler liksom, det er fortsatt litt sånn knotete. Uh, det. knotete. Så det er den ting de håper at kan fikses i, med fremtidige uh, ja, nedlastbar innhold. Et bedre menusystem, lobbysystem, kanskje muligheten for å faktisk kommunisere med Um, Nå no, bader de veldig mye på en gang <laughs> Ja, jeg tror jeg gjorde det faktisk <laughs> Det er jo babysteg med Nintendo Dette ble jo urealistisk altså <laughs> ja. uh, Og en annen ting med Nintendo De lanserte 2DS XL uh, Det er en mundfull Men det, jo, det ser ut som en uh, 3DS XL uh, Altså det er sånn Du kan klappe den sammen for det finnes en 2DS, men den, ja. liksom, den ser ut som en flade, kan du si, den, den er bare en flate, den er en flate, som en iPad, ja. med, med to skjermer ja. da. Men den nye 2DS XL, den er, eh, kan jeg klappe sammen, <laughs> men ingen 3D-funksjon, som namnet sier, mm. men den er like stor eh, som en eh, XL-versjon. Eh, Joakim, du har en XL-versjon, sant? Ja, jeg tror altså, 2DS XL er også like raske. Det er vel New mm -hmm. 2DS XL vi? Ja mm. man har det... kraften, Som har den ekstra maskinkraften Som det trengs ja. Det er jo så, noen så... spill som ikke så bra <laughs> Stemmer uh, Så det ser jo ut som Jeg vet ikke om dette er liksom det siste Du hører fra DS-familien mm. For nå er jo den liksom litt sånn Ja, skal jeg kjøpe en 2DS L Eller skal jeg fortsette Hvor lenge fortsetter de med ds når du har en Switch som også ja. er portabel. Eh, rommen er uh, portabel på et annet vis. Ja. Uh, switchen. Ja. Jeg, jeg har egentlig tenkt litt på det. Faktisk jeg hvis jeg skulle hatt den handhelden også, hadde jeg vurdert ja uh, av det at i av teamet det er ha to Switcher. Det føles du får spille med en typ, det er en konsoll on the go. Så det er i hvert fall valg, tror jeg. Hvis jeg hadde ikke en eller annen holdt eller noe sånt, så tror jeg jeg hadde kjøpt switchen i stedet for DSS, altså. Nå, i hvert fall. Ja, det spør sikkert litt hvor det går, og det skal man. Ja, det er på ja, klart det. Altså, tre timer er vel maksen? Eller, avhengig av spill og, og hva du gjør og funksjoner du har på, men rundt tre timer, vil jeg tro. Ja, ja så er det litt annen type spill på dem. Ja. Mhm. Um, men jeg er veldig glad at de lanserer en enda ny Gameboy da For det, mm. det signaliserer jo at de har tenkt å holde liv i dette systemet her en stund til Ja, ja. ja. Um, uh, For det har ikke vært fryktelig mange nye spill på Gameboy Eller på, på DS-familien i det siste uh, Det er nye Fire Emblem vet jeg I uh, hvert fall det er Nye Fire Emblem kommer, ja Pokemon ja. kommer akkurat mm, Stemmer Uh, så so du ser for deg at um, Ser du for deg at DS-systemet og Switchen Lever side om side? Ja, det tror jeg mm. Altså det er også en annen prisklasse Ja, det, det. Ja, det er sant <går> ja, Jo, det er en annen prisklasse sånn. kanskje, kanskje med ds kan du føle Mer sånn at uh, Du kan gi det til barn Du trenger ikke være så forsiktig med det ja, det tror jeg. I, i motsetning til en, eh, hva kan du si, en eh, premium-konsol som, eh, ja, som, eh, som er litt eh, dyrere. Og, ja. uh, skal vi se, uh, jeg, ser at jeg ser om jeg en markedspris nå, men den hars ikke helt kommet ut i Norge. Ja. Uh. nu Den ligger på rundt 1008, eller kanskje 1002 Visse steder Så det er jo mye billigere Enn Switch, som noen sier Ja, det er jo det Og jeg må si, den maskinen er jo sexy Den er stilige, den er fin Dette er en sånn Apple-stil Fine kanter Fine farger Og jeg tror den er lett å holde Og store skjermer. Eh, så dette er liksom, jeg vil kalle dette den ultimate eh, DS-opplevelsen, eh, om du ikke er opptatt av 3D da. Den har jeg så vidt skuddet på selv. Ja, det er litt rart, for ja, ja. jeg synes 3D ble bra, ikke for den nye 3DS-en. Ja, spiller dere? Jeg har jo ikke DS-en, men... Altså, er det et, et merket for folk? Er E3, 3D-en i 3DS-en men, uh, noe som er, ja, er greit at de er kuttet ut på, på, en, på en versjon av en Se for de som ikke bryr seg om ja, det, 3D. Det er helt greit å de kutte det ut, det nok. Mm. Ikke så mange som bryr seg. Ja, klart. Ja, jeg, ja, jeg, jeg pleier liksom... Det, det er jo litt sånn belastende for øyer og ja. å spille... 3D over, over yeah. tid mm. Så jeg tror det var liksom Lurt, mm. uh, så kunne de liksom ta ned Prisen litt grann uh, Og så var det jo sånn at uh, Hvis en femårig Unge Spilte med 3D-funksjon Så kunne han skade øynene sine <laughs> noe sånt, Permanent uh, Sa de Men, uh, ja. Men uh, ja Jeg tror det var helt greit Det var nok uh, lurt av Nintendo Og mm. Å lansere den uh, uh, Vi går litt sånn Fort over uh, nylanseringer Av spill ja. uh, Da noe 3 Kom uh, Bra serie uh, Jeg vet ikke om folk har spilt mye av den serien Da noe War Jeg har ikke spilt mye av den Det kan jeg si uh, okay? Nei, ingenting Det er Warhammer, sant? Ja, yeah, det Warhammer yeah. 40.000 Ja uh, så ett tror man kanske bara eng måste säga si en liten kort ting om uh, uh, alltså Darkwater var ju är ju så jag tror det är helt det är bra spel uh, för de som ligger serien. Uh, men där skä dög i self det universum som jag måste nämna sen det är liksom lite stort. Uh, du har jo själve God Emperor som är liksom kejsaren uh, som som regjerer over menneskeheden Og ligger en sånn halvdøy i en trone mm -hmm. Og så har du disiplene hans Og halvparten ble onde Og halvparten er forsvunnet Eller eh, liksom er eh, Halvparten er onde Og andre halvparten, de vet ikke helt de er Men så har en av disse disiplene eh, Våknet opp fra en koma Og det er litt sånn, wow Dette er store nyheter i 40K-universet okay. <laughs> Så, så det, jeg var litt overrasket selv det er sånn en uh, storyline som liksom, uh, pågår enda? Altså, det er en serie eller en story som pågår enda? Ja, altså, mm. de, de skriver jo fortsatt bøger uh, om universet, men som ofte så handler det om folk i utkanten. Mm. Uh, og det er jo kun på noen games workshop mm. som kan de store valgene, og når dette var liksom så, som en av Jesus' disipler bare kom tilbake liksom at han fikk et nytt eventyr, altså det er jo litt sånn wow uh, og så var det liksom folk sier at dette er et signal om at kanske 40K-universet på en måte, ikke er venner med slutten men at det er store forandringer som skjer og det, det bygger opp mot liksom, et liksom veldig stort vennerpunkt i universet uh, så for folk som er litt opptatt eller har lyst til, liksom jeg lytter i den loren da, så, så vil jeg bare yeah. fortelle at det er nyhet for så vidt yeah. uh, Og siden vi er inne på uh, monster i universet, eller ute i uh, rommet Prey kom ut, yeah. uh, som var et veldig rart spill, fordi originalen kom ut for 20 år siden mm. uh, Og dette spillet har ikke så mye med det å gjøre men eh, Og så hadde han en del startproblemer når det kom ut for et par uger siden. Eh, men nå har det blitt patchet. Eh, og så har han fått eh, sånn rundt 8 og 9 på skalaen. Eh, ja, jeg så, jeg så det. Men er en demo ute? Hva? det en demo ute? Er det en demo ute på PC som jeg kan prøve? Kan ikke. Eh, jeg skal se. Eh, men jeg, jeg, jeg såg på en video eh uh, alltså en sån eh uh, sån sån video alltså vad är vad får jag måste ju se vad är Prey för Norge för jag visste inte eh vad det här om Og och då får då fick jag denna Dishonored Deus Ex eh uh, si Der du bygger upp en karakter och det är och og BioShock också minst eh uh, der du kan velge liksom, din egen spillestil, og det, det som er interessant er at uh, jeg tror selve de har bygd opp et unikt univers der det er monstrene du slåss mot. de kan etterligne ting. Okay. Uh, og så er det liksom, du har sånne svære monster, men så du små monster, men de aller minste monsterne, de kan gjøre seg om til en kaffekopp, for eksempel. Oh. Og så når du snur ryggen, så hopper de på deg da, liksom en sånn facehugger-aktig. Mm. Så det gjør deg veldig paranoid i begynnelsen, wow. fordi alle ting kan være en fiende. Så folk går opp og liksom slår ned kaffemogger, og de slår ned bøger, og endevender hele rommet, for du blir sånn, hva er det en monster her? det monster, kommer han fly for meg? Uh, så det var en interessant mekanikk, synes jeg. Det er ikke de samme uh, folk lagt det. Det som lagt det, de sier lagt det spilene av Arkane Studios. Jo, stemmer Så det er kvalitet i Men det synes jeg forstod også at Det har jo egentlig ingenting med det Originale Play-spillet som kom på Xbox 360 det, var jo, det spillet der gikk jo ut på por Porter-teknologien da Husk jo du portalene på det spillet Det var en indianer jeg, jeg tror jeg spilte En demo på Xbox ja, 360 ja. ja. Det gikk jo, om Det var portaler Til forskjellige bretter å oh, ja. Mm. ja. Ja. Ja, det gick på tak og gikk på vegger og så var det noe Edward ja. sånn indianer og så var det noen romvesener og Ja. ja. Det som greie det er at det, det var, uh, Prey var egentlig et spill fra Quake-alderen. <laughs> Elsker det veldig godt. Uh, det, var, det var jo konkurrerende 3D-motorer, da hadde du Quake og så hadde det de jo um, 3D World Realms og men uh, Prey var en av de som skulle konkurrere mot den originale Quaker, og da, da handler det alt om portaler, som jeg sa. Uh, du så en eller annen portal, som ikke du gjør så var du i en helt annen verden da. Så det skal liksom være en veldig sånn nyskapende teknologi da. Og, men det spillet, de klarte jo ikke å lage noe sånt før det kom på Xbox 360, for ti år siden, tror jeg. Og så har uh, den Prey-spillet som kommer ut nå, den har jo ingenting med disse uh, total grejer å gjøre. Altså, det, det er egentlig sitt eget spill, det. Som du sier, ny gimmick, det er jo uh, ting som finner uh, ned forskjellige objekter i uh, verden, eller det du sier. Mm. Mm. Eh, etter hvert så får du den samme egenskapen. Eh, ja, ok. Du kan, du kan bli om til en kaffekopp og rulle mm. langs bakken. Ja. Eh. Mm. Så det, jeg vet ikke om det på en måte gir, uh, gir mulighet for å liste deg forbi visse fiender. Uh, det kommer sikkert ut i svelen, men det virker som de også har tenkt mye på kampsystemet, for du har uh, forskjellige pistoler og selvfølgelig uh, våpen, men du har også en type limpistol som skyter ut sånne, kan du si, hva? Uh, eller du skyder ut masse lim fall, som tørker veldig fort. Og denne kan du bruke for, på en måte for å eh, sette en fiende fast. Hvis du skyder på beinaen, så skyder du på bakken, altså du limer fast i bakken, eller du kan bygge eh, broer, eller stoppa eventuelt eh, rør som lekke, flamme eller is eller noe sånt. Altså du skal kunne ha et samspill med... Eh, om Jiversinne eh är lite den pistolen i Half-Life uh, som fungerar ja. med magneter Jo ja, så det det verkar som de har liksom tänkt lite på hur du spelar och på vad du skal kunne uh, gå runt i världen på olika måter Mm. Eh Känns väl ut som uh, Men jag vet jag vet ikke, ja, er det nog dockor kunde spekt. Nei, jeg prøver nå faktisk se om det er en demo, jeg vet det er en demo ut på de uh, konsolene, men uh, uh, jeg er ikke sikker om det er en PC-demo, for å finne den her da, men uh, jeg synes det er en typisk sånn Arkane uh, studiospill, altså. Det er du som spilte uh, Desiret her, så <laughs> du vet sikkert hva det, går, uh, hva det går ut på. Skal vi se? Uh, her så det at Prey demo, nå avværable på Playstation 4 og Xbox One. Oh, Men nice. ikke på PC. Det ikke så uh, kan, jeg, kan jeg gi deg en uh, utfordring, Jokka? Ja, utfordrer jeg. Uh, med denne demonen kan du spille den aller første timen av Prey. Uh, kanskje du spiller det spillet til neste gang? Jo, det kan jeg gjøre. For jeg, jeg størtes litt dårlig. Dårlig? Ja, ja. Hvordan så? <laughs> Nei, altså det... Det høres litt for åpent ut folk skal bli om til kaffekopper, altså. <laughs> ja, eh, da eh, kanskje... Nei, jeg tror ikke jeg får... Eh, jeg får ikke nok, eh, testa det selv. Men med eh, venter spent på din opplevelse av den første tiden av Prey til neste gang. Kult. Ja, for dette blir jo slaktet på IG. Ja, altså det med den IGN Han fikk 4 uh, av 10 eller noe Han fikk 4 av 10 Fordi uh, han, han så anmeldte ja, han, han så anmeldte spillet Han kom til en del og så bare krasjet spillet ja. Og så mistet han liksom Save 10 timer ja. Men uh, Men nå har de liksom fikset det Så nå er oppe i uh, Var det 8,8 Eller noe sånt ja. uh, Så han fikk uh, han fikk, han fikk bra skår til slutt, men den uh, feilen som var der ved lansering, den var ganske grov. Det er jo grov da. Uh, så, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ja. trekker den så mye. <laughs> ja, det, er. Uh, det, er ikke, det er jo ikke kjekt når, når det er liksom, uh, når spillet er ødelagt ved lansering. Nei, det er ikke kjekt. <laughs> Men jeg, jeg hadde veldig lyst til å de Dessunnelse-spillene Så kanskje jeg skal teste ut en time av dette først da. Og gi, ja, gi for, en time av livet mitt for, for, Ja, en time er ikke mye uh, Og det kan jo være at du uh, På en kan spille den demoen På litt ulike måter Altså enten du bare skyder folk Eller om du lister deg rundt Eller om du blir rom til en kaffekopp Det er... Uh, det får du bare, du får lege deg med demoen, rett og slett. Altså, de må ikke kødde av med kaffegåpene mine. <laughs> kaffegåpene er en avslappende fin ting. Ja, ikke, ikke stressende. Um, neste punkt, du. Ja, og vi må og, aller siste nyheten, eller nyhet, nyhet. Det er et spørsmål. Hvem er Gunnar? Han er en stor tilhenger av, av kringkastinger nå. Ja, uh, han har kommentert Och laika. Eh alltså jag beträcker inte säga si hela namnet för jag vet inte om jag man jag liksom, eh, känner Men eh, gunnar, eh medsätter pris på att du hör eh, på oss. Ja. det är oh, det. Er det är ja. det. Er, ja. Eh det kan ju fl finns flera gunnar som föll seg eh, truffna Nei, det er ikke så ja, sikkert altså, <laughs> Nei uh, Men Gunnar, hvem nå du er uh, Kjempeflott at du hører på oss Og at du kommenterer Og at det er faktisk litt aktivitet på vår Facebook-side uh, og, og, og gjerne liksom uh, Fortell litt om deg selv Hvis du vil det Gi en direkte melding til oss uh, Og kost du fant oss Ikke minst Det er liksom rart at vi har jo liksom promotert oss litt på selve kringkastingen, og så har vi blitt nevnt i uh, Nerd Alert, uh, og så har vi prøvd å promotere oss på diverse spilsider, men jeg føler de fleste som hører på oss er folk med kjenner. Ja. Men uh, ikke det, Gunnar. Det kjenner ikke. Altså, vi ikke. Nei, så kan egentlig bare legge opp nå, for det var jo målet mitt. <laughs> ja, ja, sant? Vi det for gøy, men... men ja, men vi vil ikke at du skal legge opp, Joka. Nej, Men jeg kan hva tid som helst nå. Ja, nå ja. kan jeg bare slappe du, du, av og kose meg herifra ut. Uh, men skal du ha kanskje en nytt mål? Eller liksom, ha, skal du ta det opp Nej. hakk? Nei. Nei. Det mål hvis det bare kommer nye mål. Ikke? Nei, nei. Når målet er nådd, så er det nådd. Uh, der, ok. <laughs> ok. Eh... Uh. Jeg, jeg kan jo prøve å... La meg se på siden vår nå. Uh, hvor, mange, hvor mange folk er det som liker oss? Vi har 43. Så uh, når man når 50 like klikk, så skal jeg uh, hjelpe meg nå, folkens. Hva skal jeg gjøre? Å, oh, da må du gjerne utføre den <laughs> da, skal okay, yeah. her, da skal du spille her skrekspiller Og ska du skriva om dette Ja, lage en toppsag Og så skal du, uh, dette, uh, så skal du filme deg selv og poste det <laughs> uh, Er det det spillet jeg har lånt til deg, guy? Uh, Evil Within? Yeah. Ja Ja, ok da Yoda. Ok, nå må du nå 50 like klikke Så skal jeg uh, søren meg Gi det spillet en ordentlig sjanse Det uh, ska. jeg Og så må du gi oss en liten sånn compilation av We's uh, sitt... Uh, fjes når det blir helt skremt i de voksne. Eh, <laughs> ah, jeg vet ikke om noen vil se det, altså. Ja, det, er det er ganske... Det si. uh, okay, uh, ja, det var det vi hadde av uh, nyheter, tror jeg. Uh, ok. Ikke så mysig. Uh, uh, ja, det var det som skjedde. Men altså, det skjer jo sikkert vanvittig mye, eller det er sikkert en väldigt stor oppladning uh, før E3, så jeg håper med at får en... Uh, hva tid er E3 nå igjen? Det er rundt i juni, så er det juni. Ja, midten av juni. Ja. Det er midten av juni, okay. Så jeg håper enten vi får en E3-episode før, eller rett på i hvert fall. Okay. Uh, for det er jo uh, jul, nyttår og påske samtidig for alle oss som spiller TV-spill. Å, oh, yes. Skal vi, du, du, må, ja. eh, du må jo en eller annen gang i livet ditt Få reise bort til e 3 og oppleve Det de har jo, synes jeg forstått, så er de åpen på publik nå Så en eller annen Stedene. gang du få revet dem bort der Og besøke e 3 blir med, jeg kan ikke jo, og hvem også blir med, med Ja, hele, hele laget reiser bort <laughs> laget. Det, var, det var jo snakk om vi skulle gå på en litt mindre messe først i Europa Ja, den der nede, så... nede, i Kette der Säger ni att det är Köln? Köln det? Gamescom eller nåt sånt? Ja, Gamescom ja ja. Ja ja, game. Kan det. Uh, uh, vi far då nach Vi far efter nach Köln. Sutt <laughs> i lika klick. Så farmer vi ner till Köln. Säger du? Säger du juka. Ja, Okej, okay, så var va, då då sakte få luften. Ja, så är du redigera det bort. <laughs> Nej, KG, du, okay, du. Eh, men hoppe over til sporsmålskasser. Ja. Vist det er greit. Ja da. Eh, vi är som i copy paste så skal vi se om jag har fått något en eller fråga i alla fall. Ehm. Och jag fick i klassen från Öyvin om um, han han sporte har du kika ut det nyeste Pokémon spelet på, uh, uh, på på iPhone eller på iPad, alltså mobil enheter. Han sa liksom, ja det var nytt spil, Pokémon-spil Du kunde battle, og du kunde samle monster Du gikk rundt din verden og snakket med folk Og du kunne spille med andre folk Og for meg så hørte det ut som uh, På en måte uh, Liksom en sånn online-rollespil Med Pokémon mm. Noe de burde gjort for lenge siden For uh, lenge, lenge. Altså en krysning av uh, World of Warcraft og Pokémon Men så sa han, ja det heter Monster Park Og så måtte jeg google dette da og uh, hva ser du da hvis du googler Monster Park her? Jeg skulle, uh, skulle liksom uh, finne ut av det da, det, så så at, uh, det var en uh, liten uh, Pokémon ripoff, synes jeg. Det ser ut som Pokémon, men det lagt av uh, en sette Shuihuli i stedet for Nintendo. <laughs> Jeg er, jeg er veldig uh, overrasket at ikke han har blitt saksøkt enda hvis dette er personen som er vakt spelet. Ja, for ikke det, det... Altså, det, det, det er mer enn etterligning. Dette, de har jo stjålet alt sammen. Uh, og jeg tror... Uh, jeg tror i begynnelsen så er det litt sånn... De har ikke helt de samme navnene, men etter hvert som kommer dybjørn i spillet så er det identisk, faktisk. Ja, uh, uh, yeah. Men det de har klart er jo at du går jo rundt Og du treffer på andre folk Og du chatter altså, eh, Det er overraskende at Pokémon ikke har gjort det enda eh, Eller det vi har fått er jo Pokémon Go Inni Pokémon-verden Ja <laughs> men, men, men dette er liksom det online-rollespillet Som på en måte fenger så mange folk Som spiller Maple Story og sånne ting Uh, hmm. Har du testet det ut, Vi? Nei uh, <laughs> Jeg du er jo ikke Pokémon-spiller sånn Så jeg tenkte ja. kanskje du skulle jo ikke Nei, det her er min dig til deg, Vi For jeg skal spille Prey Ja, ok da <laughs> Du spiller Prey Og så Vel, jeg skal lage Ja, ja Jeg skal lage en bruker På Monster Park Ja Hei, uh, er du med? Så kan vi spille mot hverandre og treffe hverandre og chatte og samle Pokémon. Uh, er, er det på Android, da? Jeg ser det en... Uh, det er på... Det på... På... På Apple. Eller på iPhone. Uh, skal vi se. Monster Park. Uh, For det må være på Android, da. Ja. Skal... Høy. Huh. Hmm. Nei, kanskje det ikke på Android. Men det kommer uh. da. Ja, du skulle tro at, altså hvis det finns på Hvorfor skulle det finnes på, uh, på iOS, på Apple De som er så strenge med på en måte sine For hva som utgis der, og dette en blå kopi av uh, Av uh, Pokémon, altså det er rart at den har gått gjennom Goddammit det, det her, altså Mens på Android, der gir du jo det hekene og pekene Altså der går jo alt an hva fikk på Facebook så kalles det for Hey Monster Stemmer De har sikkert endret navnet når de eh, Kanskje de har begynt å komme opp i trøbbel det, det, det tar sikkert bare Det tar kanskje Jeg tror det er et spørsmål om tid For Nintendo får nys om dette Å stenge alt sammen Wow Nei det her Det er rart det ikke har stengt allerede altså ja. Ja. Men eh, Ärgo alltså visste du extra en bruker Og hvis du få tag i det så träffas vi inne på eh uh, slagmarken her. i i den virtuella världen vi. Ja. Ska med ska med battle lite igen. Eh uh, ja, men eh uh, tack för tipset Ivan. Um, vi men går vidare till nästa frågeställ. Ehm um, Jag tror kanske vi tar ett Veldig kort spørsmål først Før vi går på den aller siste biden Som er litt stor uh, Erik spør Hvordan har det gått med, um, Han vil høre mer om Mass Effect Og Zelda uh, At vi har spilt en del uh, Er det fortsatt bra? Vi har jo redde nevnt uh, Messe om Breath of the Wild uh, mm. Når det gjelder Andromeda Så har jo ingen av oss kjøpt det uh, Men jeg tenker for meg Så blir ett et Eh, Norge har tid eh, Og det er et spill som på en måte fikk litt pepper eh, Har medfart Veldig hard medfart i begynnelsen eh, Så når jeg ser det liksom På salg for eh, Kanskje 3-400 Så tenker jeg at jeg slår til Er du så er Mass Effect-fanboyen av oss? Jeg har jo ikke spilt i spillet Ja Ja eh, men, men Jokka, du har jo alltid hatt en sånn en plan om å starte på serien jeg, Du, jeg er glad i planer <laughs> Du, jeg, jeg liker planer <laughs> uh, Jeg forstår ikke, jeg håper det kommer en slags remaster Ja, stemmer, stemmer ja, Det er det går å på nå uh, Jokka, hvis du vil, uh, så kan du, kan du overta uh, min fars Playstation 3 Og så spiller du uh, trilogien på den <laughs> Hvorfor finnes trilogien på Playstation 3? Det gjør han. Uh, sikkert får billig penger nå. Sikkert to 300 hundre kroner. Jo, ja, men da har vi en plan nå. Ja? Ja. Kan du uh, kose deg? Uh, Ellers må masse... jeg pengen Xbox, for jeg låner jo et av spillene av deg. Ja, stemmer. Har ikke du alle på uh, Xbox, jeg? Um, jo. Jeg vet, om, jeg vet ikke om jeg har solgt noen av de, eller om jeg har alle sammen. Øhm. Uh, men du har köpt alla för ett eller du har köpt av de står i hyllan med. Ja, stämmer. Eh Jag tror den allra bästa upplevelsen av eh, trilogien trilogin är är den remasteren för jag tror det har fixat lite på ting. Åh oh, ja, okay. Så den remaster kunde på PlayStation 3? Eh, og på Xbox 360. Ja, men så bra, då vet jag inte jag ska. Ja. Så eh, jo. Det er, dessverre, Erik, vi har ikke spilt Andromeda, men uh, det er planen, det er på lister uh, Ja, men du, du, hvordan er det med den serien, Ovi? Uh, om, uh, ja, stemmer Om det er nye, nye messerikten, det er en effekt som har mer fatt at det uh, ja, kommer de til å lage noe for å den Den er satt på pause uh, ja, det, ja, det var det jeg, jeg, de sa Ja det skjer jo til at det er et spil Altså eh, Ja Det blir så Universelt hatet eller solgt lider At de bare slutter å lage spil eh, Lage, lage oppfølgere til den Men eh, Mass Effect serien er en enormt populær da. Jeg tror det skal være mye til for at de skal slutter lage Spil til den Eller oppfølgere Ja De sagt ja. nå har de ingen planer om å Fortsette foreløpig Är det så? det. Jo, han har lagt helt pris. Og det, ja. det det är det är o-sund alltså. Eh, men det har nog med detta nye, eller dette, var det Montreal eller Toronto studio som avtogar ja. eh och ja, det gick som det gick då. Eh, så kanske de tränger liksom en liten sån paus for att ja. samla sig. Eventuelt så överför de, de utviklingen til et annat studio. Ehm mm. Men men de sier jo at Altså jeg har hørt folk sier på podcaster Og sånn at Det spelet er mye bedre nå Enn når det kom ut Så hvis folk hadde anmeldt det nå Så hadde det liksom vært En litt annerledes skår ja, okay. Mye av denne rare ansiktsanimasjonen Og folk som gikk rundt på Krabber Eller gikk rundt som krabber Eller ner på alle fire liksom, Det er tatt vekk ja, Det, det har de patchet opp liksom ja, det har de rett og slett fikset Men at spillet har sånne tusen fetch quests Det går vel gjerne ja, å Ja, det kan du kanskje ikke fikse <laughs> uh, Og det er jo noe de bør fikse yeah. Ved en eventuell Fremtidig oppfølger uh, Men så, så har de jo også diskutert om Hva dette er en drama der liksom bare Den, ene, den eneste i den serien Altså, det er ikke snakk om trilogi lenger mm. Det blir kun Andromeda Og så eventuelt en annen, helt annen galakser Som er fjernet fra denne da. Det er så Andromeda-navnet så Ødelagt At de ja. må bare ta ny omstart eh, Sier folk da Spør folk Ja, så kanske de gjør det ja. Ja, Ikke ta bare ferske folk På utviklingen denne gangen Ja, kanske det <laughs> Eh typ då Men eh øh, jo... vi se. Ja. Uh, då går vi kanskje videre til neste spørsmål. Uh, fra Thomas. Og han har faktisk tre spørsmål som vi får ta det i en til en. Ja. Uh, og første spørsmål er eh uh, om Telltale uh, og det er jo de som har lagt eh uh, Wolf Among Us og uh. Walking Dead. Uh, disse eventyrsspill Og der du har Ta visse valg og, uh, Stort sett så bruker de En sånn cell shading grafikk uh, yeah. Han sier Telltale -tell Games har vist at det er mulig Å lage point and click eventyrsspill Av andre genrer, Som for eksempel uh, First person shooter uh, spelet Borderlands Og av alle ting Minecraft Hva for andre umulige Dette her i gårstein Sjanger men Mener dere at Telltale bør takle neste gang? Oi. Tetris Tetris, ja <laughs> Tetris. Den, den så er, er interessant tror, eh, Vil du fortelle mer, Jokka Hvordan skal de lage historie ut av Tetris? De holder på å lage en filmtrilogi om det <laughs> Ja Så de burde kunne lage Telltale-spill, tenker jeg Jeg ser for deg at disse blokkene går runt? Ja, annars heter det helt till sån så ser fast i detta, nu ska vi bara finna något omöjligt dig. Ja, ja, och ja, det sa du där. För det det hörs väldigt omöjligt ut. Ja, hej. Har du något förslag? Eh. Jag kom ju på någonting i farten for för i därefter. Eh. Kanske sjömöjlig, men i alla fall en en annan spelserie eller IP som du syns hade varit intressant att se som ett uh, point and click spel. Ja, jag lägger en point and click spel jag. Eh, uh, vi säga, kom jag inte på något fart nå altså. uh, en, det må Ehm, inte Morrowind spel med en djup historia i där så du kanske är mer intresserad i och kolla lite mer om. Uh, en, du kan vara Warcraft spel då. Det är en lore så att väldigt djup lore där. Det kan ju vara mm. intressant att historin in i den uh, världen då. Ja. Eh, till exempel då kanske. Hè. De lager jo det det som har ja, så en bra historia då, så det, det finns ju flustade säkert i spelet. De, spiller, de Witcher, har jo... Uh, kanskje, kanskje de har jo lagt uh, Batman eh uh, yeah, lagt om til ett äventyrspel. Uh, uh, ehm yeah. Uh, hvis jeg skal prøve å gi uh, Noe som er litt Uvanlig Jeg um, uh, vet ikke, jeg kan kjøre og spille Eller noe sånt uh, <laughs> uh, Liksom lagt en uh, uh, eller, eller kanskje uh, Et sportsspill Streetfighter ja, ja, jeg er Street Fighter. Du er Ken ja, eller Ryu, og så snakker du med andre folk og ja, ja, ja. bokser. Og ja, trusker, det var veldig bra. De, ja. Hva med daglig liv til Mario, da? Liv <laughs> <Leave> som plumber. <laughs> ja, altså, altså, det er så interessant med sånne teltagsspillet, at du alltid får sånne kritiske valg. Uh, mm. Og hvis det var Mario, så måtte du kanskje... Jeg vet ikke välge att enten rädda Luigi eller prinsessa og en av de måste det var wow ganska hel du de point kunder så har uh, ganska dirty pl uh, plumbing i dem ju Det är ju ofta du ser Mario jobbar som rörmäggare. Ja, det, du måste ju alltså det är intressant det att uh, ja, alltså utom utom de jobbar i den rent världen. Han måste ju ha en lång dag. Det är också plumbing upp dag. Så, så du vill se den den har en vanlig daglig takse. Ja, ja, ja. Mario. Ja. Ja, det verkt tror jag var det, vel løye. Hmm. Eh, ja, bra spørsmål eh, Thomas. Vi hopp videre eh til neste spørsmål litt. Han spør: Blir det neste Zelda 2-dimensjonalt eller 3-dimensjonalt? To, sorry. To to eller 3D? Og kan et 2D Zelda övergå Breath of the Wild? Nå, nå spurte jo han dette spørsmålet for en stund siden, mm -hmm. og siden han stilte det, så har vi vel hørt noen rykter om Zelda på mobil? Eh, ja, Nej nå må du fortelle meg, for jeg har ikke hørt dette selv, altså. Nei, jeg har ikke hørt det heller. Åja, oh, så bare øveskriften. Zelda på mobil. Okej. Okay. <laughs> det er alt jeg vet. Eh, uh, Supertech eksklusiv. <laughs> ja. Um, Asså du du om eh uh, något uh, Mario Run. Jag altså at en att Nintendo lag en liksom en litet eh uh, av en spelserie. Jag har dock hört mange plattor på internet uh, At det kommer et senare i år. Oh, ja. Ifra Nintendo. Men nej, tror jag inte har sagt det än va. Det är någon Wall Street rapport som har sagt det. Mm. Uh, huh. Ja, dette er väldigt ferske nyheter uh, uh, Men nå glemte jeg spørsmålet hans Hva Er, er 2D-serien som kan <laughs> overgå Breath of the Wild? Ja, altså Det første spørsmålet er altså, Om det neste spillet blir 2D eller 3D I det hele tatt Ja uh, De lager jo flere 2D-spill Enn 3D-spill i den serien Ja uh, Så jeg tror det blir 2D neste yeah. for, for det er Vel, altså ifølge ryktene, uh, så må, hvis, hvis det er sant at det kommer på mobile, mobile enheter, så må jo det neste være 2D. Uh, mm, det er vel jeg tror. Men, te men tenker du at det kommer også en 2D-Selda uh, på 3D-sen? Mm. Før det kommer en 3D-versjon. Nei, det er spesielt... Ja, jeg tror det blir top-down, altså. Ja. Mm. Yeah. Ja, jeg kan se. Altså, altså 3D-sellerspill, det tar jo årets vis. Eh, det tar jo på en en generasjon nesten før neste spill kommer. Så... Ja, det, det er kjempe, kjempe lang tid å utvikle. Ja, ja kjempe lang tid. Eh, ja, men de kan uh, Det de kommer jo DLC til Breath of the Wild, da. Og egentlig... Ja. Og hvis de skal gå i samme, samme mønster som Breath of the Wild, så har det jo egentlig gjort grunnarbeidet, da så det skal ju ta kortare tid og få ut den 3D-delen en 3D Zelda ja den den vet inte tiden med The Breath of the Wilder men eh jag tror att det kommer nog jag nog kan in mellan att det kommer nog en 2D mellan där det näste jag vet ikke, blir säker på det sen men jag tror eh uh, mm. kanske switch kanske en eh switch situation och den 2D den går jo Um, Siden det er en håndvangt -hånd -hånd maskin også Og så kommer det sikkert 3D en, en stund Nei, ikke en stund, men det kommer etter det igjen Men jeg, tror dere at det, det er to det, det kommer en to-delegasjon snart uh, Tror det blir lansert Både mm. på, på DSN og Switchen? Ja Ja, det tror jeg også faktisk Alltså och kanske det nej mobilspel hade ju kört som en egen greja men i tror han kommer parallelt i ja, på DS och Switch. Ja, ja. Och kanske en sån eh två Ja. Eller sånn, uh, ja. Switchän har lite mer ja, den har bättre grafik självklart men uh, jag vill tro det blir en big up som med spiller, det blir lite bättre då. Ja, så det, de hatt, det Det är inte att jag kommer de inte på Game Boy Color. Så var lite forskjellige. Ja, Oracle ja, ja, ja. of Ages, Oracle ja, ja. of Seasons. Ja. Ja, ja. Är Trump från på Game Boya Switch. Eh, mm. uh, det kan ju vara att uh, Nintendo tar en snarväg och och tar en sån den high uh, heroes aktiga grejer mm -hmm. som jag egentligen inte är Zelda-spel, men det de ju bruge Link då. Eh uh i en litt annen sjanger. Ja, spin-off. Hva sa du? Sånn spin-off. Ja, sånn spin-off. Uh, ja, sånn som ja. de gjorde med Hyrule Warriors. Mm. Uh, men det er jo ikke, ikke et Zelda-spill da, egentlig. Nei, det er ikke et zelda Det er det ikke. Men de prøver nok å... Kanskje gjøre den... Kan det de prøver å gjøre den serien eller gi en litt mer bredde, at Zelda må ikke bare være... Uh, på en måte... 30, 40, 50, 60 timer äventyrspel, det kan också være eh uh, sånn run, Zelda run eller eh uh, et uh. eller ett kortspel, alltså <laughs> har inte. Ja, det hade varit kul att sätta vi. Vadå? Ett ett spel som på något sätt tog upp kampen med Gwent eller uh, ja. Eller Hearthstone som kommer ifrån ja. Zelda nu alltså. Ja? Det kunde ju. Eller ju maldesärne lägnne köpmänna sånt så men det. Eh, du, nu minner på Breath of Wild. Jag har ju funne eh uh, sån minispel i minispellen och uh, eh vet inte om det finns. Och ja, ja, för det finns det jo i alla i alla hon hållte sälja Selv Ja. Mhm. Mm Är <laughs> det ju alltså ett mode att vinna pengar på eller rupees. Ja. Uh, Okej. Okay. Jag Men uh, kanske kom senare. Men det er alltid en når när de inkluderar i spel. Eh, får Gwen Gwen har ju blivit vad det tror du så? Jo, jag Gwen brukar ju ha ett eget spel då, men bättre fest ska komma upp, nog. Först hemme. Eh. Kanske sånn switchen får en samling av tidigare utgivet og nye eh uh, in-game sån Zelda småspel? Mhm kan det? A high party pack. A <laughs> party pack. Eh, uh, det uh, så ja, det kunne bli det som sånn, som så Mario Party-aktig nästan. Eh mm. uh, eh uh, Zelda Party. Herregud. Eh uh, alltså uh, Thomas Baldor kan inte tro det Zelda övergå Breath of the Wild. Det du snackar om väldigt uh, olika upplevelser här, väl liksom. Ja. Uh, jeg har jo, altså, Jokka, spilte du uh, Link Between Worlds? Nei, ikke Link to the Past, ikke Link Between Worlds. Ja, men hvem er det? Er det du som har det, eller Heise har det? Jeg har det uh, ikke. Øyvind har det. Ja jeg, ja, jeg har det tilbake til deg, vi. Nei. Ja, ja, uansett. <laughs> Noen har spillet, men jeg, ja. jeg hadde det ja. veldig kjekt med Link Between Worlds, altså. Nej da... Jo, det er det dette uh, og, og jeg synes at Altså det, det skal jo litt til For en håndholdt opplevelse Å overgå uh, På en måte en Konsol opplevelse mm. uh, Så det, for meg Så er det liksom ikke nødvendigvis Lige Episk sånn storslått men uh, det er jo allikevel en veldig god spilopplevelse. Ja. ja, jeg synes det. det, det. De, de beste ja. Zelda-spillene mine er på Arnold. Ja, altså, du, du sier faktisk at 2D-Selda-spiller og innen jokker overgår 3D. Ja, for meg så de det. Nå har jeg jo mm. Breath of the Wild, så det vil jeg jo gjenstå å se da. Hva mm. mm. med deg, Hei? Jeg uh, så du sier, jeg har egentlig ikke spilt 2D på hånden opp på en stund, altså. men det er to forskjellige uh, jeg tror det er to forskjellige opplevelser som du sier. Spiller, når du spiller selv på den store TV'en, så du, du spiller du for et eventyr da du kommer i eventyr. Uh, lever ikke en ny verden og sånt. Og, uh, for så vidt så gjør du det i en håndhold også, men uh, jeg føler jeg, jeg inte gå in och spela. Honolt sätter är ju egentligen när jag ska ut och bara resa eller ha lite eh uh, tid och sitta med mig med Det blir ju helt samma då. Mm. Alltså jag tror du så du säger det är två helt olika upplevelser då. Uh, och bakåt då så Mm. Eh uh, jag gillar inte att hejta. Heiter... To... Ursäkta. Ja, ja Uh, altså det, det er mer innlevelse større eventyr på det konsol selv da, mm. mm. men gråtene uh, og gråtene synes jeg er mye i 2D ja, det kan du uh, si for den har ja. en annen øversikt over hvor du er her da du kan ha litt ja. mer intrikate puzzles selvfølgelig, ja. i en tredje verden mm. ja ja, så for såvel så kan det jo uh, uh, hvis vi snakker om kanskje uh, eh uh, eh uh, funfaktor och spelvarhet så kan jo en tode och och 3D det kan, uh, det kan jo det men nu gäller uh, kanske sads tryck och lite uh, atmosfären så er jo eh uh, konsolversionen alltid Norge i företräde Men hvis du jag mm. men hvis om gameplay och funfaktor så, så kan uh, de være lika inte båge två väl lag sig. Mm. Mm. Ja, og i, altså i sånn ovenfra ned selv, da, så er jo, mm. altså, skalene er liten, det er ikke noe kjekt å springe rundt i naturen, for det, det er ikke noe se på. Ja. Men da blir sånn, det mye mer sånn kondensert opplevelse. Ja. Ja. Det som er der, er verdt noe. Ja. Så jeg, jeg liker de for kve på sin måte, egentlig. Ja. Ja, så jeg er enige der, Jokka. Um, jeg synes begge skal kunne ha existera uh, ja, ja. både liksom den här den här kompakta versionen och den där mer storslagna eh uh, konsolversionerna. Mm. mm. Ja. Eh uh, och sista fra Thomas, han säger eh uh, Jukka har blivit kritiserad for att ge fans av den gamla 64-bit-sjängaren nöjtigt det som blev lovat, nämligen ett gensyn med det som med Häske som en revolutionerande sjängar. Men, er grunnen til at mange skuff, er skuffa er at de blir lurt av sin egen nostalgi og husker gamle spill som bedre enn de faktisk var. <går> det gjør det ingen da sånne spørsmål det. det har jo noe med Ja, skal skal du ta og gi minus til, altså, så det at det spillet kom ut for 10 år siden på Nintendo 64. Banjo-Kosu husker jeg var utrolig bra og fikk høyke skåder Er det sånn at du skal forvente mye mer nå? Ja Ja, ja. Ok, det er enkelt og greit da okay. Eller jeg har fall en del av unotene plukket vekk da Ja, ja, det ja. stemmer Kamera for eksempel, det må jo lave plass Ja, men det, det, det vil jeg tro jeg fikser på jokulele jeg tror sånne ting er, jeg har ikke spilt jukulele i, men jeg synes jeg forstod kritikken, det var jo at folk synes gameplayen var så, altså, den hadde ikke evolvet seg uh, i forhold til uh, de enkle plattformsspillene som det var i uh, Nintendo 64 Playstation eller andre, men jeg synes ikke, hvis det var gøy på den tiden der, så er det fremdeles gøy nå da. Så lenge de tekniske problemen er fiksa da, så noen sier karma og alt de greiene da. Mm. Altså, tingene er, hadde jeg hatt det like gøy med Banjo-Kozoo i nå? Jeg tror det, altså. Har ja, men jeg, jeg, tror, jeg tror folk blir lurt av, altså jeg tror Thomas har litt rett. Mm. Ja. De, når folk ønsker mer av det gamle så ønsker de på en måte også å være tilbake i den tiden når dette var nytt. Ok. Mm. Tror du ikke det? Ja, jeg de som likte Banjo-Kazooie, så säkert när det gick et retrospel i 1998. Nej. Det var ju nog nytt de förbättrade något ja, som var dåligt för äldre spel. Ja, och det var jag tror ja. Ja, altså, det var nog en nytt på den tiden var ju Banjo så si, nog en nytt och uh, eh ja, The Basics sett på som ett väldigt uh, modern spel och Jag eh sikkert ikke sett på som ja, veldig moderne nå, ja. Ja, det, det er en nostalgifaktor og det det jeg kaller det Mhm. Ja, mm. folk mm. hadde nok sett for seg at de skulle alt det som var bra ja. og så ganger det opp med 20 års spillutvikling Mhm. Før de fikk det endelige produktet. Mhm. Men mm. det tok de jo kjensyn til det. det som skjedde de siste 15-20 årene i bransjen. Nej. Ehm. Vad det såg man egentligen hela vägen, liksom jag såg sån filmklipp och sånt. Ja. Ja, jeg, eller det så ja. Det såg ju gammalt ut. Ja, alltså nog är så klipp och så tänkte jag, ja, detta är min ju om banjo. Uh, men det tänkte jag var en positiv thing då. Eh uh, När Rossi har spelat Jokulele så jag vet inte liksom helt hur det föles eh uh, Men jeg, jeg vil jo påstå at Banjo-Kazooie Fortsatt er et bra spill å spille uh, Altså På den tiden så var det veldig bra Ja, uh, men ja, Det er kanskje vanskelig for meg Å si om jeg hadde spilt det for aller første gang I dag uh, Om det fortsatt regnes... Altså, det er ikke et bra spill i forhold til dagens standard, men det er jo bra spill for den tidens standard. Og det er sånn jeg bedømmer Banjo. Og det... Folk har jo kanskje bedømt Jokuleli ut fra dagens standard, ikke ut ifra, kan du si, standarden den gangen. Ja, det er jo egentlig det du burde gjøre, og egentlig. Altså, du burde jo... Dømme et spill nå Ut fra dagens standard Som sånn det burde være mm. Vet dere hvem som fikk det Akkurat dette trikset Så jeg tror de ikke klarte Og jeg tror det Fortell gjerne Hva folk hadde forventet Hvem da? Uh, de her Insomniac Games Med, med Ratchet Clank Rebooten Stemme Ja Det är jo mulig Jeg har det heller Men jeg, jeg har lest om det Så virket det som Der Tog de alt det som var bra Med det gamle Mhm så tok de moderne, litt moderne Nivådesign og, og grafikk Og, og spelmekanik Og lagt et bra spill Ja eh, Det tror jeg de gjorde ordentlig på et vis De, de, de stopper ikke ved nostalgien Det, det er jo eh, altså Det viser jo at det, det er mulig Å på en måte Ha Et spill som På en måte har gamle elementer Men som også har nye elementer Uh, ja. jeg, vet om det, jeg vet ikke om det har noe med at uh, Yooka-Laylee ble lagt av et lite studio Eller at det, det var liksom De, de gamle folk også, Som Hadde lagt banjo som lagte uh, Yooka-Laylee At det, på en måte de ikke har Følt med i tida Altså folk jeg, går jo alltid av skreften av det Åh, de. oh, døde folk som var med på det spillet Eller som ja. kom fra det studioet eller den regissøren som lagt den filmen Men mm -hmm. nå har ikke folk gjort noe på 15 år Og det er den grunnen til. Ja Det er bare sånn gamle navn som dukker opp Og så blir folk helt giret Fordi jeg tror de skal ja. <laughs> ha For sånn det er veldig gull Ja, stemmer Så den er litt farlig i den der en, uh... Sorry Den er litt farlig den der en, uh... effekten Den nostalgieffekten Ja, den det Øh uh -huh. Men men jeg håper jo at Playtonic ikke er totalt demotivert av salget. Og at de på en ser hva de gjorde feil, og eventuelt gjør det bedre til Jukulele 2, eller kan nå de har planlagt. For det er jo en viss skjerm. Jeg liker... Nå har jeg ikke det, på en måte jeg Universet og musiken og stemmene og figurene de har der. Uh, det er veldig en bad show. <laughs> ja, det, det, det er charmerende, rett og slett. Uh, så kanskje ikke... Uh, uh, mekanikken var helt på plass. Men universet ser jo fargeriktig ut. I en tid der alt er så dønn seriøst og gråe og brune farger, så er det greit med litt sånn regnbuer og... Ja. Sånn, sjekke, muntre ting og synes jeg altså jeg vet ikke hva folk yeah. forventer da altså, når det skårer mellom 5 av 10 og 7 av 10 så er det jo ikke håpløst nei det ble jo bare ikke hit men alle spill kan jo ikke være på toppen av uh, anmeldene sine lister nei. nei jeg tror ikke sånne spill kan skåre seg veldig høyt uh, nå til dags uansett Folk har gjort forventninger. Men det er jo en... Ja, jeg tror det er egentlig som en indie-spill. Er ikke det det? Jo. Det er, eh, det er jo en lite studio. Ja, en lite ja. studio i hvert fall, ja. Det er vel ikke helt ja. indie. Eh. Men nå, nå skal vist... Eh... Har det kommet ut på Switchen? Eh, nei, det kan jo komme ut på Switchen. Ja. Jeg ser for meg at... Dette spillet hadde past veldig bra På en Switch ja. Bare enn det passet på Playstation 4 Og Xbox 1? Ja, det tror jeg Ja, for det var dette Nei. som skulle komme på Wii U Og så droppet de da <laughs> <Stemme? laughs> Ja Og så ble det ikke uh, Skal vi se Ja, jeg finner ikke noen info om det kom til på Switchen Men uh, jeg håper at han selv bra på Switchen uh, Ja, det var begge for for der, der har du kanskje et publikum som på en måte passer denne mobile spilopplevelsen. Der du liksom kan sitte på bussen og liksom ha en plattformopplevelse. Yeah. Uh, det var jo et spil som lignet litt grann, eller som uh, kom ut kort i tid på Det var uh, hva er det slangespillet? Ah, Snake Pass. Snake Pass, snake yeah. ja. Det yeah. også var også litt sånn fargerikt og gøy alt og alt. Uh, ja. Sånn, uh, litt i den sjangeren ja. um, Men det fikk vel ganske Gøy mottakelse også, da, jeg tror det ikke. Ja, jeg tror det, jeg tror, jeg tror folk var litt sånn Åja, oh Joke Leili var ikke så bra, men vi har nå Hvertfall et Snake Pass Ja, og det er jo på andre plattformer også mm. Jeg tror det er på Playstation og sånt Snake Pass Ja, det er på Playstation også Det er jo en, uh, lagt i den Unreal-motoren Så de har sikkert lansert den på mange plattformer Ja Øh uh, ja, jeg tror det var siste som fra Thomas Jeg vet ikke om vi har noen spørsmål til hverandre <laughs> Nei ikke... Kommer ikke noen på nå da. Jukka um, Ja, hei Ja Hvor mange hjerter har du i Breath of the Wild? <laughs> <laughs> uh, cirka Cirka, ja uh, Kul, du kom du startar med 3 så här. Ja, 3 eller 4. Precis som 3 vill jag. Jag tror jag fem det klarar grejt med fem. Ja, passar grejt. Eh, jag har lagt ju vanning såna retter så ger jag hjärta och sånt och allt det som må podia dit då. Men Elobring är prioriterat den där med stammen när den kommer upp och då är det så jag alltid prioriterar den stammen då, grej när jag istället Åh, hvor mange den fått? Den har en kvart eh, runde da. i hver oppgradering, gjør den Jo. Blå en hel runde, og så... En kvart, tror jeg, det jeg har. Wow! Så, en og en, en, en kvart runde. Og da den du funnet mer sånne skriner enn meg. Jeg har en, ja. en kvart på stemmen Ja. Ja. Men, um, ja, jeg går jo og leger til shrines og rundt omkring og ting og ting. Det er enda mye spiller, så ja, jeg, jeg, det er jo ikke sånn prosent uh, Du kan ikke vite hvor, mye, hvor mange prosenter av spillet du har fullført Kan du det? Uh, så jeg ikke hvor mye har gjort det Nei Men uh, ja um, Det jeg gjør jo hver gang, gang før en dungeon Så går jeg liksom over måte prøver shrines, Så prøver jeg å ta alle kan Så jeg føler jeg kan ta Og så tar jeg dungeonen det, <laughs> det tar litt tid i det Ja, bruker du den her nesøkefunksjonen For å la dem finne shrines? Det er en den pipegreiene? Nei, den er utrolig vaksom mens jeg kjerm har jeg på Nei, du befinner deg bare ved å se fra et utkiktspunkt, eller? går på et så ser jeg bare, de lyser jo opp de der du ser dem innkringer og så legger jeg bare en sånn en pinn der så flyr jeg bort, eller noe sånt Ja Ja Der kommer jeg inn i hjertet du da, siden du spør er det sånn, du er alt for lite eller? Ja, eller jeg tror de er alt for lite jeg Åja, mm. oh, du har mer enn meg da Og så tror jeg at jeg koger noe reddik eller noe Så får jeg tre ekstra, hver enn det jeg har Åja ah, Men allikevel så er det jo Et eller to hitter fra en gjennomsnittlig fiendest Jeg er jo død <laughs> Ja, ja gjennom Du mener de der er vanlige som goblins De burde jo ikke være noen problemer Ikke de helt vanlige, men de der er lange svære folk Åja, de så høy Ja, ja, det de De De Hva er trøbbel? Men bruker du sånne wands, uh, da? Sånne, noen ganger så får du... Hvis, hvis du dreper de ghostene, så av forskjellige sånne elementer... Mm. Jeg, jeg skaper jo... Jeg har jo en sånn wondercare element, og en is, og en flamme og sånt, du, sånn, En trøllestav? Trøllestav, ja, ja. Det er jo så, det er sånne spøkelser som går rundt omkring, da. Det er et område der, det er det fullt Så jeg har jo en stav som kan uh, sende is, da. Sånn av de der svære bultene komme mot deg, så da bare sender jeg en sånn på henne, og så prøver jeg å hacke kan på henne. Å, nei, jeg har ikke funnet eneste spøkelse. Du har ikke det, nei. Jeg visste ikke det var en sånn Ja, ok, det, det er en sånn, sånn spøkelse på bare han, han springer på luft, og da. Han var vittig plagsomme. Ja, ja, han er det. Og så du må bare uh, bruke pil på uberen, og så prøve å se. Ja, det med de, at du kan faktisk uh, dreble ganske fort med å bruke mot de. Uh, de der um, sa, Som du sa, de spøkelser springer rundt der Se det er en fyr Så jeg husker da okay, Nå kan uh, jeg huske feil men, se, han er, se han er en uh, En som skyder Ildkuler på deg Hvis du tar en ispil og skyder en ispil på den Så dør den med en gang Eller tar ganske mye damage da. oh, ja. Så hvis du bare bruker elementene mot dem Og så er det en som skyder Kanskje iskuler, så tar det bare en Flammepil mot denne men det är faktiskt ett body i sig så det frustar de där så du kan bara jaktar på det så kan du få en wand av as on a wand care element då du, du har lyn flammer og så har du is og inte ett fjäna stycke. Men så det brukar för det den har is grejen på både i svære sväre svär gobliner. Så Jag for jeg har brukt ispill av og, til, og det er jo gull verdt, men de sparer jeg bare til sånne vanskelige guggens ja, i ja, ja, ja, ja. shrines eller ja, ja, ja. noe Ja, mm. så altså, hvis du har den wanden, eller denne sverdeste skyde i is, det er altså den skyde, eller kan du slå den så, så fryser de Slipper å bruke verdifulle ispiler, for de, de er det ikke mange av, ja, du kan kjøpe de, men de, de er dyr i hvert fall ja, Nei, de er svindyr, og jeg finner de av og til, fem i skretekiste Ja, ja, ja Alright jeg har et T-hai for å på. <laughs> ja. Så prøver du meg. Det er på spørsmålsrunde. Kanskje mm, yeah. kan den nå, jeg. Uh, har dere brukt stasis til noe annet? Altså, har dere brukt det i kamp? Nej det har jeg ikke. Hva er det i den der, altså? Uh, Fryse tiden for uh, tre sekunder. Jeg har ikke i kamp, nei. Stort sett bare puzzles. Ja, ikke komme på noe i hvert fall. Jeg men men jeg, jeg har brukt uh, den uh, magnetgreia. Og så ta ja. en sånn tung ting og slenge over håpet på noen <laughs> Ja, det er en sånn gobbler ut fra et stup. Åja. Det var en vittig leie. Jeg har fått en <laughs> altså, jeg gang jeg stod opp på en høyde og så dro jeg denne metallobjektet frem og tilbake i en sånn her med goblins så til slutt ja. svalg Ja, det leier at det liksom. <laughs> de kan ikke gjøre noe heller, de var står der. <laughs> Men har du brukt stasis på, på et vis? Nej, jeg har ikke det. Nei. Jeg bare kom på at den bruker jeg aldri, selv om det skulle ikke Nei. som vær, sånn at du for eksempel kan slå i tønner da i retning noen, men det er jo ikke lett å sikte. Mm. Nei, jeg kan ikke få prøve det ut da. Nei, jeg kom på noe der jeg har brukt den som våben nesten takk, ikke? Nei. All ja. det var degens spørsmål. Ja, gode spørsmål. Eh, takk til alle våre lyttere, og deg, Jokka, for bra spørsmål. Vær så god. <laughs> så håper vi videre til neste segment. Kål. Kål. Kål. Kål. Ja, velkommen til Kul kultur Kjempe kultur Det er jo spilkultur Og denne episoden Så handler om filmatisering Vi har jo snakket om Filmer før Men nå har det blitt Så sinnssykt populært I Hollywood Og gjør spel Om til filmer, selv om det er veldig Få som har lykkes med det før Og siden um, siste, siste, siste episode Så har det Blitt uh, snakk om filmatisering Av Rampage Som et 80-talls arkadespel Om monster Men er, på en måte så høres det, det, det, det rimer litt fordi Godzilla er på vei tilbage King Kong er på vei tilbage Og så har Rampage der på en måte Du har alt sammen uh, Og The Rock er involvert Så han er jo en sånn en Han får jo folk til kino Siden Uh, Minecraft er veldig populært Det skal bli en film Firewatch skal bli film Alfred Beast Overraskende nok ja, Det kan jeg ikke tro altså <laughs> uh, Premisset er jo der Jeg mener sånn Varelver Og Mennesker som blir om til monster Det har jo På det blitt gjort før Men Jeg ser for meg at dette blir en sånn, sånn Cable TV greie Altså ikke noe sånn stor slott uh, Så Netflix-proteksjon Ja, kanskje det kanske det Uh, We Happy Few det Spiller ikke ut engang, Men det snakker om å lage en film av det uh, Interessant univers da, for vidt, Der folk må ta piller For å Undertrykke følelsene sine Og alle skal være så sinnssykt Glade hele tiden ja. uh, hmm. Og så har vi også Call of Duty Cinematisk univers Av alle ting Det høres som de har tenkt å lage en hel serie med filmer Men... Uh, det var hva som planer disse har et Call of Duty cinematisk univers uh, Det kan jo bli litt kult du. Just, uh, so, so, Mener du Call of Duty? Ja Ja, altså Nå har jeg ikke sånn. spilt spillet særlig Nei, men det er bare sånn god gammeldags action filmaktig Ja, altså Commandos ja, ja. Det blir sånn uh, Michael Bay-geier, vil jeg tro Altså, hvis de klarer å gjøre det litt sånn Gammeldags stil Sånn uh, Expendables ja. uh, Det må være gladvold Uh, uh, for ja för det ska vara bra. Eh, uh, det liksom pröva att lage Black Hawk Down. Eh uh, det ser det Call of Duty i fölig. Mm. Mm. Eh uh, Just Cause kapbiomfilm, Sleeping Dogs? Ja, den kan bli uh, kul. Hong Kong action. Hong Kong ja. kanske det, jag vet inte om det är Hong Kong studio uh, som står bak men själva handlingen är ju Hong Kong. Uh, og, og det er et synes jeg Spennende sted, en sånn setting uh. Og du ramser opp de der ip der, Og ja, så det er jo sånn Mange av de der er sånn så, Sikkert billigere på forretteid Og det er ikke sånn Mange de er så for folk at uh, Kan ikke ha stor budget på de filmene Jeg får litt sånn Uwe Boll feeling På mange av <laughs> de filmerne der Ja, ja altså, det, det kan jo være at disse seriene er billigere og skaffer rett og slett ja, akkurat ja. Så det er derfor de har liksom blitt fanget opp Fordi nå, ja. nå tar alle bare liksom Åh, den ser jeg må, den ser må, den ja, ser jeg ja. og, og disse store studiene som Warner Brothers Og Sony og sånn De bare kjøper alt de får komme over ja. uh, Så det er ikke sikkert Det kan jo være filmet langt unna, Men nå har de liksom sikret seg rettigheten hvertfall. I hvert uh, fall Kontra, det kommer et kontraspill <laughs> Jeg tøller ikke uh, Og Stor så kom i går Witcher blir en Netflix-serie eh, Joakim Du er vår Witcher uh, Guy Så hva? Ja, se, hva tenker du? <laughs> Nei, jeg gleder meg ikke altså ja. Er det et univers som passer sig på Netflix? Ja, ja, ja, ja. Det gjør det Og Netflix har jo produsert kvalitetsserier mm. Daredevil Og mindre kvalitetsserier Mm. Kanskje samtidig er Adam Sandler filmer <laughs> Jeg skulle akkurat si det Selv om jeg, jeg digger Adam Sandler da, Men til og med for han så er disse filmene litt billige Nej <laughs> ja. um, Nei, det de kan gå alle veier altså Få med ny ja. Buffy eller uh, Og det mener jeg negativ forstand Eller får med oh, ja. det ikke kult oh, du, du er ikke glad i Kanskje. Buffy du? Nei Eller jeg ville ikke vært i dag i hvert fall som 30-åring Nei Kanskje nei. som 14-åring, ja ja. Ja, uh, jeg, håper, jeg håper at uh, Jeg har ikke spilt så mye Witcher Men jeg håper jo at uh, De får det at uh, De på en måte tror mot uh, Mot kildematerialet For Alle sier jo at The Witcher Altså treen er et av tidens beste Spill uh, Så hvis ja, de klarer liksom å Fange noe av den magien der Så kan de jo det bli bra Jag kommer ju på kette uh, troligt komd alltså direkt för rätt igen men uh, det är inte alltid de, som mig sa. som vi får linsat syn det. Men uh, Netflix har jo la kvaliteter som brukar vara. Ja. Och fördelen här att detta är ju inte tv-spel. Så sånn sett, mm. det er jo bøker, först och främst. Ja stemmer. Mm, ja, stemmer Så de trenger ikke å, å, å, å Lage film av et tv-spill De kan gjøre det med en bok, faktisk mm. Ja, det, det tror jeg gir i Mye mer sånn, Material å hente uh, Ja, mye mer Og jeg på om jeg ikke han skal være litt Han uh, uh, Hva søren heter han som skriver dette Andre Andre Savovski eller noe <laughs> Ja, And Andrei Sapkowski heter han Ja, uh -huh. ja forhåpentligvis innen den serien kom ut så har jeg i hvert fall runda toen, kanskje treen uh, med av, med av Witcher? Ja wow. uh, Altså toen har Fantasist. jeg jo på, på Xbox men treen uh, jeg får testa den en gang, og så hvis det er bra så får jeg bare å pleie meg gjennom det. På PlayStation 4? Ja, eller på PlayStation 4. PlayStation 4. Ja. Yes, det ja, det, det, dette ble sagt liksom når vi var på luft, men jeg har fått meg en PlayStation 4. <laughs> Fordi det var billig salg på el-kjøp, så fikk jeg en bra deal der, og jeg har en PlayStation 4 som venter på meg i Stavanger. Så hyppig rart for meg, og takk deg hei som gadd og stå opp tidlig for å skaffe meg denne maskinen. Du må legge ut eh, nikken ditt på en eller annen podcast, så kan folk reide deg, Vi. Eh, <laughs> ja, kanskje. Eh. Men, men gjorde du på bestilling fra WeHi, eller var det bare ditt eget initiativ? Jeg, jeg, bare, jeg bare så at tilbudet dukket opp, så bare spurte jeg om han ville kjøpe, eller ha det, så kan jeg, kunne jeg bare kjøpe det foran. Mm. Så jeg synes, jeg synes tilbudet var veldig bra, da. Jo, jeg synes selv det var et bra tilbud. Det var nesten så jeg eh, vurderte å kjøpe meg selv, også, men eh, <laughs> jeg vet ikke at jeg kommer ikke til å spille så mye, altså. Men det var bare et bra tilbud, da. Det var 1400 for eh, en Playstation 4, slim 500 GB, da. Ja, det, det holder jo massevis for meg. Eh. Ja. Eh jag har jag gått helt till full digital enda, så i så får man ju att jag lastar ner spel och köper i i butiken. Eh uh, mm. ja. Så då håller nok en halv gig eh uh, ganska grejt. Ja ja, det gör det. Ja. Uh, men då kan man ju börja spela samen online ju och köpa något som PlayStation. Eh och jag har ju för så ett en PlayStation konto som en gratis konto då men jeg håper at muligens at noen av de gamle spillene mine blir overført til den nye maskinen. Ja, det blir jo det. Det er ja. disse hele konseptene med den uh, uh, kontosystem, som de uh, ja. har, i hvert fall Xbox og Playstation. Ja. Også folk klager ganske mye på at Nintendo ikke har. <laughs> de, de, de men det kommer hei, når du begynner å betale for abonnementet. Uh, ja, for <laughs> ja, altså i prinsippet så skal du jo uh, Du har jo De spillere som du kjøpte på Playstation 3 Ja, jeg tror Playstation 3 Spillere funker jo ikke Men Nei, uh, ikke. kanskje indie Spillere sånt, eller det som de klarer Å overføre, det skal du jo egentlig ha Klare å overføre Til Playstation 4 da mm. Ja, ja. Uh, Så da må jeg Sikkert begynne å abonnere på Playstation Plus uh, oh, uh, Men uh, vi skulle egentlig snakke om Kultur Ja, ja. Uh, Og uh, filmatisering Og jeg har sett uh, Resident Evil The Final Chapter uh, Som er den, Visst nok den aller siste Resident Evil filmen de skal lage Det ble spikrende kjester For hele serien ja, det er det de sier, men plutselig så kommer det en til altså. Litt sånn så Fast and Furious De sier, ja okay, det var nok nå, men så kommer det en til Så lenge det er penger, så lager de mer ja, ja. Uh, Men denne filmen heter The Final Chapter uh, Så du skulle tro at det ble siste uh, Men det er faktiskt Nummer 6 i serien Så Ja, de, de har ju holdt på en stund uh, Og jeg må si at denne filmen Var sinnssykt drit Helt ufattelig drit <laughs> Altså Uh, jeg, jeg, jeg, sitt, jeg satt der Og så ristet jeg på håvet at, at de kunne Maltraktere Den IP'en Så grunnig, for dette er så langt Fjernet fra Resident Evil Som det går an uh, altså, Ja, de har liksom Mange figurene, og de samfigurerne Det er snakk om zombie Men det er liksom bare uh, uh, Det som plaket meg mest Resident Evil Final Chapter var klippingen for det er sånn, en, i en action-scene, så tar du jo klippet sånn tusen ganger, så du ser ikke hva som foregår. Uh, og det er liksom, et slag blir om til liksom 100 fordi de har liksom klippt det opp, og tatt det fra ti forskjellige vinkler. Du ser ikke slagen lande engang, fordi det er bare sånn, oh, nå skal det være kjapt, nå skal det være action, nå skal det ligge på Born, eller noe sånt. Uh, så, all form for spenning, og Oversikt forsvinner i liksom en svart mølje av grafikk og liksom dårlig kampkoreografi. Så den filmen vil jeg anbefale ingen. Om ikke du vil se filmen og på en måte samtidig si fæle ting på en tv-skjermen, og bare liksom kalle regissøren for stygge ting, så kan du gjøre det, mens du tar en øl. Uh, Då kan du se Resident Evil. Men dette er, er det, er det, altså, dette er ikke en god film. Dette er ikke en god film basert på et spel. Uh, og det er ikke en god actionfilm. Uh, det ligner ikke på noe i det hele tatt. Uh, så nå har jeg vært skikkelig uh, kritisk, men det er bare så vanvittig at han, han Paul W.S. Anderson Har klart å holde på så lenge Med dette Og de har jo tjent penger Det har jo vært profitabelt Ellers hadde de ikke lagt flere filmer Ja, jeg tror det er en, Jeg tror ikke det koster de, så mye Å lage de filmene Selv om Jeg synes det ser litt, på, ser litt Big budget ut ja, Big budget Big, big budget men eh uh, jag tror ju det kostar de så lagismö eh uh, det kostar inte så de filmerna men de har sån en sånn, eh uh, väldigt uh, faste tillhängarskara som uh, tydligvis uh, går och ser filmen då sin uh, det gott kan jag säga sy film och nå. Nej, det är 96. 96. Så så ja, eh jag vill kanske bara inte säga mer om filmen och uh, mig kan heller Uh, snakker om en film som var litt bedre, uh, som heter Assassin's Creed. I, i aller først nå så googler jeg veldig kjapt uh, hva er den beste? Resident Evil-filmen. Ja. Uh, og, og hos Gamespotter så kommer Resident Evil 1. Det er vel den eneste jeg har sett. Uh, øverst. Mm. Ja. På best eller minst drit. Ja. Jeg, jeg hører <laughs> de animasjonsfilmen er bra da. De, I japansk lager de, de Resident Evil- uh sånn uh, datanimerte filmer, de skal være ganske bra, vist. eller bedre enn disse her uh, live-filmene, hvis det kommer jo en ny nå, som heter Resident Evil Vendetta Åh, mm. oh, så det kommer med det ganske, Ja, det ser ganske kul ut enn for Thailand, da Ja, for, for disse animerte filmer minner mer om disse uh, cinematiske snuttene som du får i spillet Ja, godt, uh, det er sånn Resident Evil Eh du, du kan du kan eh då lovat att göra mer cheesy ting på en på en animerad film då. Du har du väldigt till lätt att göra mer kan jag si, uh, spil, ting i en sån här animerade film då. Mm. Folk har lärt sig dessa förväntningar där. Nej, men då blir det väldigt viktig hur Eh, sen sånn, med rörelser och ansiktsuttryck går gott att klara animera at de mm. det. Ja. Så kissbara en hel film ganska långt. Eh, vad det svårt att med satsen Ja. Ja. Kan du igen med där. Ja, kan jag ju också om filmen då. Så visst du går bara driv dig allan mellan så alltså du kommer vara objektivare. Kan på själv om det. Dridigt, jag kan minsons säga att jag kan generelle uh, generella mening om filmen på den har varit uh, lite akvärt du, men uh, vi i bara den och så säga kanske så gå filmen då. Jag har jag har inte läst någon anmälelser, eller har bara varit beskrivna. Ehm Men jag jag det var var, var god uh, underhållning jeg har ikke spilt et Assassin's Creed-spill, og jeg har lenger hatt lyst til å, å, å se hva dette universet handler om. Mm. Um, så jeg, jeg fant ingenting galt med han, egentlig. Det var ikke så mye bra man heller, men jeg fant ingenting galt. Ikke noe feil? Hvis du slapper av hjemme, så slår du på en film på TV, holdt du på sig si, som du ikke antar det vart på kino. Mm. Middelmåte i budgetfilm, så hadde dette vært en sånn type god underholdning og glad jeg ikke kom over han. Mm. Mhm, Eh, uh, och då är det er en del kule scener faktiskt. Ehm. Um, Nej, iscensätts är hel galen. Jeg. Ja. Ehm. Um, Underhållande actionfilm. Helt. Eh, lite par såna långdriga emotionella scener som som funkar hela dåligt, men uh, men utom dem så var det god underhållning. Uh, kan ni spåra dig eh du syns om förhållandet mellan nå-tid og for I den filmen? Ja jeg, Det finnes jeg jo greit til det. Mm. det handler jo om, om virtuelle tidsreiser dette. Holdt jeg på å ja. si ja. uh, Du syns var bra balansen Mellom Det som skjedde på en måte i nå-tiden og, Når han uh, ja, Når med var i i Jerusalem eller, ja, ja, når, Begge deler var jo spennende Mm. Det ble altså ble litt blanding av historie Og science fiction på en gang mm. Mm. Har folk ønsket seg noe, En annen balanse eller? Nei altså det jeg tenkte Var jo uh, Når de først snakket om filmen uh, Var at, at En del av handlingen Eller kanskje halvparten av handlingen Skulle være i nåtiden uh, Men i spelet Så er den biten ganske kjedelige Åja uh, oh, for eh, på en måte i, i spilet, når du er i den animussen, så ligger du bare på et operasjonsspor, og du er ganske stille, egentlig. Alt som skjer er bare i hovedet ditt. Eh, så jeg, jeg forstod ikke hvorfor så mye av skulle være satt i nåtiden. Nei, for nå synes jeg nåtiden var veldig så spennende så fortiden. Ja, for de har jo klart og lagt liksom, en handling og at han Uh, Fassi B, altså Fassbender at ja. han var interessant også men i spelet så er han som på en måte lever i nåtiden jeg synes han er ganske sånn blank egentlig, uh, jeg vet ikke noe om han det som er interessant det er jo fortyr uh, så når jeg gikk inn i filmen så frykta jeg jo at, at Michael Fassbender skulle egentlig ikke være så interessant uh, uh, men de, de klarte jo å lage en historie der også jeg, jeg det var litt motsatt faktisk Mm. Kanskje jeg følte nåtiden stjal litt av fokus og at, og at det var mer interessant egentlig Enn det som skjedde før For meg da Jeg var veldig ja. interessert i å finne ut Hva skjer man han, hvorfor er han der Og hvem er alle de andre som, som, som er rundt han uh. Jeg følte jo at, at uh, Kanskje Filmen Ikke svarte på alle spørsmålene Hvorfor hadde jeg til slutt uh. Trengte han det? Og Nej nej, nej det var det, det, det var liksom sån okej, okay, nu lägger vi uppte en uppföljare. Eh uh, trodde det var sig plannis och avsluta filmen med lite sån öppen Ja, det var det. Eh uh, Och alltså jag självklart för det en franchise Og de har lust att laga uppföljare men uh, jag eh vet ju om det kommer. Ehm uh, jeg har, noe, jeg har ikke hørt noe om at de skal lage en oppfølger, selv om jeg tror at de solgte uh, greit. Ja, altså, tingene jeg spurte, i hvert fall var jo ikke, har ikke vært bra. Og at den har spørt ikke inn så mye penger, så jeg tviler egentlig på at om det lage en oppfølger. Hvis de lager en, så, så kommer de sikkert til å være en sånn direct-to-streaming direct eller veldig lag-budget, vil jeg tro. Men hva, hva synes du om filmen da, Rui? Nei, jeg var... Ja, jeg, jeg synes var så galen, altså. Eh, som... På en måte, hva... Hva folk har sagt om han på forhånd. Ja. Yeah. Eh, det var en grei blanding av... Liksom, fortid og nåtid, og... På en måte, skuespillerne var bra... Uh, Michael Fassbender leverer alltid uh, Men det var jo uh, Altså det, det, det er mye de skal uh, Fortelle på, I løpet av 1,5 time Eller en time og 50 minutter Kanskje nærmere to Men det liksom Det er et veldig uh, Komplisert univers med snikmordere og templar og illuminati og konspirasjonsteori og jeg følte ikke de hadde nok tid til å på en måte fortelle alt det så av og så ble det bare liksom sånn små hint sånn, ja det er egentlig dette er en del av en mye større historie og du føler får ikke all den historien ned på de få minuttene. Så en person som ikke kjenner til universet, blir kanskje sittende igen med sånn, ok, hva skjedde nå? Jeg, jeg var ikke helt sikker på hvem alle var til slutt, eller hvor dette førte hen, og hvem alle, alle, alle spillerne var uh, i dette plutselig spillet. Hvis du har spilt spil, så er det mye sånn, ja, ja, jeg skjønner det. Men når du spiller spil, så har du jo liksom 20-30 timer på å skjønne det Jeg har jo bare lest om spillene Men jeg forstår det jo, tror jeg Ja Hva dette gikk Så det har jo Altså folk Sitter kanskje litt I med forskjellige Opplevelser til slutt Avhengig av Premiss eller hva du Går inn med Ja men men det är så en grei film. Uh, den har også brutt den förbannelsen som vilar over TV-spel. Eh. Eh, nej, Ethan så er det jo en av de bättre filmerna. Ja. Seller man inte brutt förbannelsen. Uh, ja. Um, men eh uh, ja, jeg, jeg synes jo det var bra forsøk. Jeg, jeg, jeg syns de skal ha honnør for forsøket. Og de har jo det høy produksjonsverdi. Det skal jeg si med en gang. Kostymer, på en innspilling set, alt det var troverdig. Det synes jeg var veldig bra. Ja, hva du overviste, Jokka, om på en måte, følte du at du var i den tidsepoken som det var satt i? Ja, ja. Mm. Det var ingenting i veien med det. For, for det er jo veldig viktig at de får sånne ting på plass, fordi Assassin's Creed-serien er jo basert på at du spiller en leimorder i forskjellige tidsalder. Eh, Altså, ja. dette var Den spanske inkvisisjonen Men så har du også en fra Pirattidene, altså Nå snakker jeg om selve spilserien Så har du også eh, Vikinger, eller jeg aner ikke hva eh, Franske revolusjoner Og hvis de bommer på Den settingen, så, og det er ikke troverdig Så Faller jo alt fra hverandre Ja Eh ja. uh, Nei, ja, men da, jeg det funker fint, ikke for alle som leier den eller ramløveren på annet vis. Så er det jo verdt en mm. halvann time av, uh, av livet ditt. Ja, ja. ja. Uh, heller se den en, <laughs> en Resident Evil. Uh. <laughs> ja. Jeg har ikke uh. den Resident Evil, men den hørtes jo bare fel ut. <laughs> ja, altså jeg, jeg... Jeg satt og ble sur Uh, når jeg, så, jeg ble sint når jeg såg Resident Evil Men jeg ble ikke sint og, sint og sur Når jeg såg på Assassin's Creed Jeg satt da ganske fornøyd egentlig Ja, ja. ja. Så jeg, jeg er enig med deg dere uh, Bra film egentlig uh, Sånn Det var jo nesten litt synd at han ikke gjorde det bedre. Ja faktisk Jeg kunne gjerne sett en til Ja Jeg tror ikke jeg seks, Men en, nei, nei, en til nei. film hadde jeg tolt. Uh, uh, oh, så ja. Kanskje litt oppi der med Litt sånn som så jeg satt igjen med etter Warcraft-filmen Ja Ikke så verdt ja. dette Ja, ja Altså, jeg føler Det, det har jo gått den rette veien uh, Ja, har gått den rette veien Det er mye Mario-filmen <laughs> <laughs> Og Street, Street Fighter Det er så verdt Street Fighter-filmen er jo bra på en komisk måte da <laughs> Ja, faktisk Ja Uh, yeah. men men det, du har disse, uh, du, du har folk som uh, Paul uh, Anderson nei Wes Anderson Vel, okay. uh, han og Uwe Boll det er de som har trukke på en måte filmer basert på TV-spill Mergermo eh uh, det for folk tror alle filmer som er basert på tv-spill er revva, fordi det er visse folk som bare masse produserer de ja. men inni mellom så får du sånne diamanter mm. som for eksempel Warcraft og Assassin's Creed altså nå sier jeg ikke det kjempebra filmer, men det er et bra forsøk, og det er en fin filmopplevelse Jag drog uppsämmer det ganske bra alltså. Mhm. Mm yeah. Men han han Paul West Anderson vi. Ja. Han har lagt uh, Mortal Kombat tag? Ja, det. Ja. Det har han uh -huh. yeah. också lagt like Mortal Kombat, stämmer nog. Ja, jag likte jag Mortal Kombat. Ja. Uh, ja, så jag vet inte. Jag tror han kan jag tror sig fast i Resident Evil. For jeg synes ikke de filmene ligner på hverandre. Uh... Nej, men han har lagt veldig mange av dem. Ja, altså, ja, han har jo lagt alle... Han har bare lagt alle Resident Evil-serier, eller filmene nesten. Hold dere fast, for nå sitter jeg på Wikipedia, men han uh, holder på å lage Monster Hunter-film. <laughs> Neste år kommer han til. Ok. Uh... Jag vågar inte. vet ju alltså. Eh uh, har inte så troen på Paul Anderson. Uh, men av alle de filmern jag nämnde så, så kan ju nog Under the Skin bli bra. Mm. Kanske uh, Rampage. Jag har lite tro på Rampage alltså. Jag vet skal... så ganska nå säger den i café de filmer man kan mest tro på de så vi nämnde. Er det Rampage så Segway? Ja, jeg sier Rampage. Eh, ja, tror nok ikke Rampage. Um, Hva var det andre filmen du sa? Eh... Uh, monster Hunter, ja. Yeah. Uh, uh. <laughs> Bare Monster i filmen så tror jeg jeg blir glad i hvert fall. Monster Hunter, he. Men du har ikke spilt yeah. Nei, men uh, Monster det liker jeg alltid. Ja, ah, ja, ja Wow, follow Wes Anderson <laughs> Hei, visst, se Altså, se på Resident Evil Final Chapter, og se Og så skal jeg høre om du fortsatt har troen På Paul Anderson, altså For uh, det er en makkverk av en film Ja <laughs> Men du, Jukka Nei, uh, Sleeping du? Dogs Sleeping Dogs, ja. Det er jo Donnie ja. Jens som skal spille der Åja, oh, har du sett Pille, ja. på uh, Sion da? Nei, har sett så mye, jeg uh, ja. så mye om den filmen så jeg, det, jeg, går for det, jeg går for den, altså det, det er litt rart når du sier Donnie Yen for På en måte, han Han figuren, han skuespilleren Som de har, som har gitt stemmen Og som figuren ligner på mm. I spillet Han er jo skuespiller selv Og er liksom Kan kampsport og sånn Så det er overraskende oh, ja. at de ikke har brukt Han i filmen ja, jeg vet ikke det her er bekreftet, eller om det er et rykte Åja, oh, ja. ok uh, Men jeg liker jo Don igjen også Det gjør jeg Ja, Don igjen er kul Han er uh, The Man, han, han spilte jo i uh, Rogue One Han har en kjempekull rolle i Rogue One Veldig uh, se han sånn ja. ja, det var han mm. Hva sa han? The Force strong, var det det? Uh, I'm one with the force, and the force is with me Ja, yeah, I'm one with the force, <laughs> and the force with me Så <laughs> bra Uh, ja, ok da uh, Da uh, Skal man si oss uh, Ferdige med kul kultur? Ja, yeah. ja. Nej! Uh, kan jeg skyte dette uh, I fra siden? Du får skyte deg så mye du vil Jeg skyter uh, er en sånn hack på Zelda Breath of the Wild ja. Minner litt om den i Sonic the Hedgehog 1 Sier at du bare kan produsere masse ting Akkurat hvor du vil i spillet Okej okay, ja Figurer, rupees, hjerter og monster det kan bare plotte en alt det du vil Ja, ja. Så det, ja, det ble Gary's mod For, uh, for Zelda nå. Men, men det, det var litt ja, kult Men i dette på ha, altså, Snakker du om en PC-versjon nå? Eller? Det er på Wii U på, på Wii U nå? På, på Wii U, nå. vet ikke om det er med Switchen, det er i hvert fall på Wii U oh, ja. uh, Så det må jo være noe verdt å fylle med på da, I kultur og ja, vi skal se hva de uh, finner på. Uh, når, når du på en måte massen spilmassen uh, frie tøyler, så kan du få ganske mange rare resultater, altså. Ja, det kan det. <laughs> uh, ja, uh, vi skal følge med, Jokka. Uh, og så får vi kanskje bare avslutte denne episoden. Ja, det må vi. Ja. Hvis, eh, folk er fornøyte med hva de har sagt, og hva som blir delt. Ja, jeg er ja. alltid fornøyte hvis det ikke er så er jeg har sagt det. Jeg er alltid fornøyte. <laughs> så bra. Eh, da gjenstår det väl bare å takke for oss. Eh, og så håper jeg at eh, folk får lest i eksamensperioden eh, Eh, uh, har fått spelt eh uh, lite eh uh, før sommeren starter. Det blir bra å yeah. Ja, får spille bra å spille. Ja, la så godt med klare runder selv da i løpet av uh, i hvert fall før det gjelder C2 kommer. Det det gjelder. Ja. Eh tro. Eh no no spør om dokke om dokke får runde spille. Eh uh, ja. Er det, blir det før E3 Eller i løpet av sommeren Eller er det liksom til jul det snakker om Og når du sier jul Begner du 2017 eller <laughs> Ja, nei, nei, det er 2017 Jul Jul, jul, hei Hvor lang tid har du igjen Ja, jeg har jo 3 dungeon igjen Men de 3 dungeonene er jo ikke uh, De er jo ikke så svære Men det er spørsmålet Hvis jeg skal ta mye sidequests det Kan det ta lang tid? Men uh, jeg tror ikke i høstentid kan det være ferdig da <laughs> mm. Jeg ser jo for meg at jeg sikkert kjøper i løpet på sommeren Så vi får se når jeg får Gitt uh, meg ut på Hyrule sletter på ordentlig Og ikke bare for, på tull, <laughs> tull ja. mm. uh, Det du må gjøre har Du må ta bilder av, um, av den skjermen Eh uh, som kommer när du laddar den For för där står det altså hur många hjärtor du har och og sånt. Alltså vad det sände på Facebook. Säver. <laughs> Aha. Uh, der står ah, ja. Där ah, sa det lite info. Ja. det det stemmer, det. Mm. Okej. Okay. Eh uh, supert. Bra uh, bra avsnitt gubbar. Eh avsnitt. tar hopp ändå, sant? Ja, vi fortsatt får. Ja, okay. <laughs> da sier jeg bare uh, takk for mig. Ja, ja, ja, takk for meg. På gjensyn da. Ja, takk for meg. På gjensyn. På gjenhør. På <laughs> gjensyn. Denne episodens avstnings-sang er hentet fra Assassin's Creed-filmen, og den heter Initiation Intro Running, og den er komponert av Jed Kurtzel, så hvis dere får lyst til å på fra husdag til husdag når dere hører disse rytmene så jeg vil jeg nok anbefale dere å filmen en sjans så koser